Jó reggelt, ma a 2019 március 12-e, van, ez egy kedvenc nap, 12 ik az jó hangzik. Négy perc elmúlott reggel, 7 óra, ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János műsora, mint tudják, de szedda nem lehet a kedvan, de remélem a kedvet mondtam, mindegy. Hétágra süt a nap, a lányom tegnap közölte velem, hogy én tévedtem, mert ezen a héten többször lesz 20 fok, hát ez lehetséges, hogy elő fog fordulni. Én minden esetre, amikor beültem az autómba, akkor az mínuszt jelzett, ami nem jelenti azt, hogy napközben ne lehetne plusz, hogy aztán leszek 20, azt nem tudom. Minden esetre hideg van, nem fúj annyira a szél, mint tegnap. Fél nyac után elsim a Lászlót hívom, fél 9 után Nemes Gábort és 9 óra környékén valószínűleg véget ér a mai Kejfe amit um, azért töltöttem föl ma is Linkin parkkal, mert hogy Mike Shinoda lesz ma a Budapest vendége. Gyencsi vagyok, hogy vagy zenekarával mit fog majd produkálni. Én ott leszek. Remélem nem olyan lesz, mint neki minásnak a pár koncertje. Tegnap egy egészen fantasztikus, uh, nagyon messziről jött ember, zajlott, uh, egész egy volt. Hogy mikor lesz legközelebb, nem tudom. Bakács és Filipov abban maradtak, hogy két hét múlva nélkülem nem tartják, meg én nem leszek akkor itthon. Aztán már jön az április, és hogy áprilisban mikor, a nem tudok válaszolni. Az én műsoromnak, a Kéfi a legkülönbözőbb elismerések tudnak jutni. Tegnap egy ilyen elismerésben volt részem, amikor az alábbi e-mailt kaptam Ács Dánieltől. Üdvözlöm! Ezt és magamnak is mondom. Üdvözlöm! Cikket írunk a budapesti önkormányzatok és az FJP művészeti szolgáltató BT között kötött szerződésekről. Egy, 2010 óta mely önkormányzatokkal vagy állami céggel kötött szerződés az FJPBT 2, a szolgáltatásoknak milyen ellenértéke volt, tehát milyen havidíjat díjat meg, és ezért hány perces műsoridő biztosított az FJPBT 3. Az FJPBT-nek van jelenleg is életben lévő szerződése a városi -e vagy más állami költésekben érintett céggel. Ha van ilyen szerződés, és kérem tegye elérhetővé számunkra válaszát előre, és köszönöm Ács, daniel 444hu A tegnapi beszélgetés az Aquarium Club volt lokájában úgy alakult, hogy először a Bakácsot kérdeztem az életéről, aztán a számomra pozitív meglepetésként megjelenő Csorba László ült mellé, nem biztos, hogy a sorrend az jó, akkor párhuzamosan kezdtem őket kérdezni az életük különböző szakaszáról, aztán csatlakozott hozzájuk Honpola Kristina, aztán csatlakozott hozzájuk a Filippov, és gyakorlatilag egy ilyen uh, szimultánt játszottam az ő életükkel a szónak abban az értelmében, hogy játékosan próbáltam beszélgetni velük, ami nagyjából arra vonatkozott, hogy... Um, ha volt is a fejükben, vagy a szüleik fejében, hogy kinek, mikor, hova kéne eljutni, ez mennyiben alakult így. Ha volt az ő fejükben olyan, hogy nekik, saját maguknak, vagy a családjuknak, gyereküknek, gyerekeiknek, kinek, mikor, hova kellett volna eljutni, ez bekövetkezette, ha nem, akkor ez zavarta őket, az életükkel szembesítettem ezt a négy embert, akiktől egyébként a jelenlevők is kérdezhettek, és hát a jelenlevőket is kérdeztem az életükről, bár inkább ők kérdezték a Filippovot, Csorba Lászlót, a Hompolát és a Bakásot az életükről. Ezzel nagyjából elment az idő fél tízig, és magamról annyit szerettem volna elmondani, hogy elmeséltem, hogy kaptam ezt az e-mailt tegnap Ács Dánieltől, és hogy ebben az e-mailben mennyire van benne az én elmúlt 19 évemnek az elismerése, vagy nem elismerése, amelyben az én tevékenységemet nem egyszer, nem kétszer az én bevételeim oldaláról próbálták megközelíteni, hogy barátságos vagy barátságtalan szempontok alapján, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, miközben maguk a hallgatók is megosztottak voltak e tekintetben, volt, aki örült az önkormányzat, és nem csak önkormányzati beszélgetéseknek van, aki ki nem állhatta. Volt, aki nehezményezte, hogy ezért pénzt fizetnek. A legkülönböző verziók voltak, amelyekkel én az elmúlt időben többé-kevésbé együtt tudtam élni. Azt minden esetre feltételezhették, hogy adóügyileg minden pontosan úgy volt, ahogy annak történnie kellett. Ráadásul a rádiók utolsó éveit beleértve itt a civil rádióban is úgy van, hogy én támogatom, vagy támogattam azt, a rádiót, és ezt is, hogy milyen mértékben és milyen összeggel, az nem publikus, az szükség esetén az érintettek, ha akarták volna, elmondhatták volna, vagy a civil rádió megnyilatkozhat, ez ügyben, ha akar. A, a rádió Q esetében ez az utolsó három, négy, vagy öt, vagy hat évre vonatkozott minden esetre, nem egyre, vagy kettőre, és ezek hat összegek voltak, nem egyessel az elején. Ezzel együtt voltak problémák, visszaemlékezhetnek az elemcsere összes problémáira, és én ezt tegnap felelevenítettem. És miután Ás Daniel levelét összefüggésbe lehetett hozni a Ferencvárosi parkolással kapcsolatos mizériával, és annak a hullámaival, azzal, ahogy ki tudtam jönni Bácskai Jánossal, vagy nem tudtam kijönni a Bácskai Baranyi fiala tengelyben, én ezt a magam módján hadüzenetként fogtam föl, és így tálaltam a jelenlevőknek, amire elsősorban és szinte kizárólag Filipov Gábor arról beszélt, hogy én ezt mennyire félreértem, hogy ez mennyire nincs így, illetőleg ha így is van, mennyire lenne értelme annak, hogyha én egyébként ezzel kapcsolatban párbeszédet kezdeményeznék um, Ács dániel amit én nagyon nehezen tudtam elképzelni, de Megmondom őszintén, hogy hatással vannak rám az emberek, önök is hatással vannak rám. A Filipova az egy új barátság, az ő véleménye hat rám. Éjszaka nagyon rosszul aludtam, és ennek a rossz alvásnak lehet, hogy köze volt a hidegfronthoz is, de elsősorban ahhoz volt köze, hogy a magamban a nem is visszavonulót vagy takaródót fújtam, de a tekintetben mindenféleképpen, hogy ezt a levelet appstart nem tekintem hadüzenetnek, független attól, hogy a 444 hozzám és a személyemhez fűződő viszonyomat, illetően rázsd még különböző fényképek indokont vagy indokolatlan közlése, az én megszólaltatásom olyan történetekben, ahol egyébként meg vagyok jelenítve, nem nagyon ad okot arra, hogy én barátságos legyek a 444.hu-val, amely ugye elhelyezkedését tekintve csak inkább az, azon a platformon kellene, hogy Álljon, vagy én az, az ő platformokon, mint, mint, mint kormánypárti platformokén, de abban az elhelyezkedésben, ahol én, pontosabban mondva a műsorom van jelen, abban ezen olyan nagyon nem lehet csodálkozni, és igyekeztem magam pártatlanként értelmezni, és ennek is megfelelően viselkedni. Elsősorban a Filippo elvárása alapján. Nem tudom, megfelelni akartam volna neki, de arra gondoltam, hogy ha én legutóbb arról beszéltem, hogy öreg kutya hogyan tanul kunsztokat, akkor még mielőtt egy levelet félreértenék, ami egyébként félreértésre lehetőséget ad, azt megelőzően megpróbálok esélyt adni annak, hogy ebből ne háború legyen, bár az ellenkezőt nézett, tudtam elképzelni, de azért létezik az, hogy ne háború legyen, hanem csak szorványos csata, vagy még talán az se. Függetlenül attól, hogy ez az e-mail, ez ugye az én bevételeimről szól, az én tevékenységemről egyáltalán nem ennek. Nem én vagyok a megszólítottja, hanem egy jogi személy, az FJP művészeté szolgáltató BT, amely egyébként nem 2010 óta működik együtt önkormányzatokkal, hanem 2008 óta. Az a gazdasági formula, amit én pedig kényszeren kialakítottam, és amire egy tízes skálán tízesre vagyok büszke, beleértve az összes önök egészen fantasztikusat alakítottak, abban teljesen egyedi jelensége vagyok a magyar médiának, amivel kapcsolatban én szívesen megnyilvánultam volna bármikor független attól, hogy maga az aprópó, hát nem túlságosan pozitív, hiszen ezt általában, illetve kizárólag a pénzszűke hívta elő, de erre senki nem volt kíváncsi, az pedig, hogy önként és dalóva olyan szerződéseimről is számot adjak, amelyek adott esetben a kejfejancsival kapcsolatosak, ám abban nem jelennek meg. De Pénz, állami pénzköltés van benne, hogy én itt valami beismerő vallomást tegyek a, a 44420 számára. Ezt gondoltam, hogyha megelőzi egy beszélgetés, akkor azt követően egy relatíve feltáró beszélgetésben, ami a tevékenységemet is illeti szívesen részt veszek, de egyébként bármilyen hatóságnak, tekintetben a nav a rendelkezésére állok, de amennyiben egy ilyen cikket, óhajt Ezután a beszélgetés után is, amit én itt önökkel magammal folytatok a 444.hu, akkor forduljon az összes partneremhez, ők, nekik ez kötelességük, én ugyan egy olyan személy vagyok, aki, hogy hívják ezt mindjárt mondom önöknek? Nos, felolvasom a válaszomat. Kolmann Gergely azt, hogy a BT nem jogi személy kvázi jogi személy, nyilván vast egy alany, jogalany egyesítő társaság. Jó, minden esetre egy jogi személyre inkább emlékeztető valaki, mint én, aki egy természetes személy vagyok. Megkeresem azt az e-mailt, amit írtam, és aztán állok az önök rendelkezésére. Ezt az első fél órát elküldöm Ács Dánielnek, aztán ő eldönti, hogy milyen módon óhajt velem együttműködni vagy nem együttműködni. Ennél többet nem tudok tenni, és ez a maximum, amit Filipov Gábor kedvéért meg tudtam tenni, ezt egyébként önként és dalolva és szívesen. Büszke vagyok, hogy ilyen kapcsolatra tudtam szert tenni a műsorom révén. mire belet küldtem el Ács Dánielnek, Tisztelt Ács Dániel. Mi ugyan szerepeltünk már a rádiómi ahova én hívtam el, és ahol emlékezetem szerint tegezőtünk, de se baj. Megkaptom a betéti társaságomnak küldött levélét, amiben olyan adatokra kíváncsi, amelyekhez szerződött partnereim révén könnyen hozzájut. Magam közszereplő vagyok, de nem abban a jogi minőségben, mint a politikusok. Nav és egyéb adataimmal kapcsolatban tudtam a hatóságokat leszámítva, senki előtt nem kell haptákba vágnom magam. Kelyfe Janci című rádió hosszú történet nem mutatnám, több mint másfél évtizedet állami önkormányzati magánszereplők, ami olyan bevételhez juttat, hogy abból nagyjából 10 éve a mindenkori műsorszolgáltatóban is támogatom. Önkormányzatokkal 2008 környékén kezdtem együttműködni, miután idősorban megkeresett a 6., 7., majd 18. kedvet. Ezek a pont level alapján nem érdekesek, mert a nyitódátum 2010. Az elmúlt időben elsősorban Ferencváros önkormányzata és Baranyi-Krisztina önkormányzati képviselő tevékenysége folytán sokszor beszéltünk ugyanarról, nem ugyan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 a ma reggeli vonatkozó hanganyagát Fiala János, most pedig következzenek önök, ha bármit el akarnak ezzel kapcsolatban mondani. Részint azok, akik ott voltak a Kejfe Jáncsi estjén, nagyon messziről jöttem ember, részint olyanok, akik nem, és amely hanganyagot fél nyolc után elküldök Ács Dánielnek Csorba László Juvoltából, aztán tapasztalni fogják azt, ami lesz erről természetesen folyamatosan tájékoztatom önöket. 061 0999 és 063677 Senki? Nem baj. Még ébredezhetnek, van rá nagyjából egy tucat percük. Gergőjén jó néven venném például, ha nem csak SMS-t küldenél, hanem megszólalnál. Egyáltalán, akik tegnap ott voltak és most hallgatják a rádió műsort, nem csak az én kedvemért, hanem Ázsdánél kedvért, mindazért, ami ezt követően a 444.hu és a Kékfejáncsik között kialakul, megtehetnék azt, hogy megszólalnak. Nem kötelező, de azt gondolom, hogy. Hát, amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 0999 és 0636771161 figyelek, ha van mire. Blame for the sake of peace Jóra, Az Azzal kezdeném, hogy én, én nagyon szeretem a 444.hu-t, viszont ön tartom a legjobb és az egyedüli reggeli hallgatható adáskészítőnek. És itt csak arra tudok gondolni, hogy itt a Ferencáros önkormányzattal meglevők kapcsolata miatt próbálják önt lejárati, vagy nem is tudom ide, de de mi, milyen, milyen, milyen, milyen, érdek, milyen érdekből? Talán azért, mert ön azért egy párszor kifejezte, hogy az a 444-es parkolási történet azért nem teljesen kerek. És, és ebben a vita alapja az, hogy én mennyi pénzt kapok a Ferencváros önkormányzattól, beleértve, hogy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy az összes önkormányzattal kapcsolatos papírjaimat legyek szíves beszolgáltatni, hozzátéve, hogy ezek nem 2010-ben kezdődtek. Tehát a Ferencvárosi parkolással kapcsolatos tevékenységem kritikája az a szerződésemben lévő pontoknak a tartalma alapján fog alakulni a 444hu Szerintem kínjukban nem tudnak mit kitalálni. A fogást keresnek szerintem, de ez számomra végtelenül antipatikus, úgyhogy nem is értem őket. Nem értem. És nagyon sajnálom az egészet. Hát, Én is köszönöm. Hát, Csabának azt tudom mondani, hogy telefonáljon, és ha lemaradt valamiről, szívesen elmondom. Az történt, hogy a 444.hu bekérte tőlem az önkormányzati szerződéseimet, valamint az összes olyan szerződésemet, amely létezik, függetve attól, hogy ők arról tudnak-e vagy sem, hogy írjanak egy cikket az FJPBT és a Fővárosi Önkormányzatok együttműködéséről. de nem a rádiós tevékenységről. Jó reggelt! Kolmán Gergely vagyok, szia, szia. Jó kívánok! Figyelek! Fantasztikus volt valóban tegnap ez a születésnapi, ez a dupla születésnapi dolog, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon tetszett az, hogy a, a fiatal Gábornak a, szerintem teljesen jogos véleményével egyetértve ebbe az irányba mentél el. Szerintem ez a helyes irány is akkor ezután is ut üzenem át hogy hogyha foglalkozik ezzel a témával, akkor komplexen, mindenre kiterjedően a történelmi hátterét is nézze meg, mert a szolgáltatás mögött, vagy zenszolgáltatás mögött elég komoly ellenszolgáltatás van a részedről, gyakorlatilag ez az egyetlen közszolgálati csatorna a zéterben, hogy úgyhogy szerintem nagyon jó, hogy nem háborúzva, hanem megyünk ezen a diplomáciai úton. nulla és nulla <kül> Jó reggelt, először is Isten éltesse. Köszönöm. A személyes kérdés, mert két és fél év van közöttünk. Azt szeretném megkérdezni maga, hogy élt meg a 60 éves, 60 születésnapját? Nem tudom, a mostani születésnapomat. Nem, nem örülök neki. Tehát Tudomásul veszem, hogy ennyi vagyok. Mennyire foglalkoztatja, foglalkoztatta az elmúlás gondolata. Nagyon, de elnézését kérem, most itt ezek a percek elvileg másra szólnak, vagy szolgálnak eh, magamról, vagy ha nagyon muszáj, akkor 8 óra után szívesebben. Ezt a csomagot így, mint hanganyagot feladnám Ács és most ettől nem bennék el más irányú gondolatokkal perceket egy és egy Itt szeretném önöknek elmondani, és ez nagyon fontos, hogy Karácsony Gergény nem reagált arra az e-mailemre, amiben azt írtam neki még a múlt héten, hogy amennyiben március végéig a Zulói Önkormányzat nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor olyasmit teszek, amit én korábban nem. Így tehát azt szeretném önöktől kérni, hogy tegyenek pénzügyi felajánlást április és május hóra annak érdekében, hogy az zúlói polgármesterrel, főpolgármester jelöltel való beszélgetések folytatódjanak. Én nem azt mondtam, hogy ezen felajánlások nélkül nem folytatódnak, de kíváncsi vagyok arra, hogy önök milyen mértékben támogatnák ezt a sorozatot, ez ugye nyolc alkalom, vagy nagyjából nyolc alkalom, áprilisban és májusban, ami azzal lenne egyébként összefüggésben, hogy én március végével felmondom azt az együttműködést, amit egyébként még annak idején papcsák Ferenccel kötöttem, és amely szerződés egyébként addig, amíg a Rádió Kúban dolgoztam, teljes összegét tekintve a Rádió illetve meg, mert én áthagyományoztam annak a bevételeit a Rádió Mint Mintha a Rádió való tevékenysége Megszűnt, nagyjából fél évvel később, imáron velem kötött szerződést a, Ferenc, a, a Zulói Önkormányzat, amelynek a fizetési pontossága soha sem volt tízes skálán tízes, de annyira rossz sem volt még, mint most. És miután nekem a kérés nagyszígyen úgy is adjon, ha nem kérem, különös tekintettel arra, hogy ez szerződés írná elő, azt kérdezem önöktől. A felajánlásokat én arra gondoltam, akár csak az elemcser esetén, hogy tízezeres nagyságrendben tegyék meg, tehát nem szeretném ezt fillérekből összeszedni. Könnyen lehetséges, hogy egyáltalán nem fogok rá igény tartani. Könnyen lehetséges, hogy amennyiben megszületik a szerződés, akkor megkérdezem önöktől, hogy ezt a pénzt hajlandóak-e a civil rádióra áthagyományozni, akkor is, hogyha ez nem a legjobb kifejezés. Én minden esetre, és ezt többször el fogom mondani, hogy a dörö.fialajanoskukac.gmail.com e-mail címen legyenek szívesek számúra elküldeni, hogy önök támogatnák-e anyagilag a Karácsony gergely folytatott beszélgetést április és május hónapban, ha én arra való tekintettel, hogy a zuglói önkormányzat nem tesz eleget, vagy nem tett eleget, ez múltidő szerződéses kötelezettségének, fölmondtam a szerződés, ugyanakkor Karácsony Gergely delikált személye kapcsán nem szeretnék nem beszélgetni vele, nem pénz kérdése, de amennyiben önök ehhez hozzájárulnának, abban elsősorban azt tudnám tetten érni, hogy ez önöknek mennyire fontos. Nem, mintha a pénzzel egy tízes skálán ez tízesre lehetne érni, de mégis én ezt az eszközt vettem igénybe, Ács Dánieltől teljesen függetlenül. Ezt a kérést, nagyjából március végéig fogom megismételni, hozzátéve természetesen, hogy abban a pillanatban, hogy befut az az összeg, amely idestól az egyik összeg az talán öt vagy hat napja, a másik pedig lassan egy hónapja esedékes befut az FIPBT számlájára abban az esetben ezt a Felajánlást, ezt a kérést egyrészt felajánlás tevékenység oldaláról, másrészt kérés anyagilag nem fogom megismételni. Ezt egyébként Karácsony Gergénynek még nem döntöttem el, hogy a jövő héten fogom elmesélni, vagy az első áprilisi alkalommal, amikor egyben elmesélem neki, hogy immáron e, szerződés nélkül beszélgetünk, mert március végével felmondtam a szerződést, ott ugye azt lehet tudni, hogy az irodavezető azt mondta nekem, amikor azt mondtam, hogy mégiscsak skandalom, hogy nem fizetnek, hogy örüljek annak, hogy pontosan fizetnek az, a fideszes önkormányzatok. 061489099 és 06 3677 felajánlásaikat a Karácsony -el folytatott beszélgetés kapcsán a dörö.fialajanoskukac.gmail.com e-mail címre legyenek szívesek elküldeni, és én mindenkinek vissza fogok jelezni. Igen, küldjék el a telefonszámukat is, ez egy nagyon sajátos elemcsere. Azt kérdezem önöktől, hogy ebben a csomagban, amit én itt most elmeséltem, van-e bárki, aki még szeretne megszólalni? Természetesen erre 8 óra után is lesz majd lehetőség, de akkor az egész történetnek még egyszer nem futnék neki. Ami a tegnapi estét illeti, az azzal kapcsolatos gondolataimat elmondtam és arra nem térnék vissza, ami a karácsony Gergely történetet illeti, azt mostantól kezdve többször el fogom mondani, és kíváncsi vagyok, hogy önök milyen mértékben reagálnak vagy nem reagálnak. Azt követően, hogy írtak vagy nem írtak a dörö.fi e-mail címre. 06148 nulla és 0 először 0614890999 és 0 06 másodszor 0614890999 489 és 0636771161 Senki többet? Jó reggelt lehet. Visszaígyalak. Biztos? Azért csúsztam, mert hosszan meséltem. Téna volt a nagyobb messziről jött ember, ez egy talk show, amit nagyon régóta csinálok, vannak rádiós és tévés előzménye is, itt az Akvárium Klub volt lokájában, ki tudja a hagyodik éve, talán öt vagy hatodik éve csinálom már, van egy fix társaság, a Bakács Tiborral csinálom, és a Filipov Gáborral, ez tulajdonképpen egy ilyen élveboncolás a különböző témáknak a közönség bevonásával, és tegnap megkésve Ünnepeltem részint a saját születésnapomat, de sokkal inkább a műsorom születésnapját, én néhány napja voltam 62 éves, bármennyire hihetett el, a műsorom pedig néhány, hó... a néhány hónapja múlott 19 éves illetve nem 19, hanem 18 és feledikhez közelítés, majd szeptemberben lesz, vagy október legelejé lesz 19 éves, és beszélgettem emberekkel, előbb külön-külön, aztán szimultán, leginkább valami olyasmi volt a gondolatmenet, hogy annak idején a szüleik mit képzeltek el, hogy ők majd mik lesznek, illetve ők mit képzeltek saját magukról, és ezt mennyire sikerült, hogy nem sikerült megvalósítani, és nagyjából fél tízkor, amikor akár már véget is lehetett volna vetni az egésznek, akkor hirtelen saját magam kapcsán annyit szerettem volna elmondani, hogy a, a 62. születésnapomra azt kaptam a 444. tól hogy írt Ács Dániel egy levelet az FJPBT belső tagjának, mert maga a, tevél, maga a levél az FJPBT-nek szól, amelyel én, mint üzletember létezem, bár a médiában alapvetően üzletemberként vagyok jelen, és ebben Három vagy négy pontban felettem szólítva arra, hogy a különböző önkormányzatokkal és egyéb állami cégekkel való együttműködésemről részletes és beismerő vallomást tegyek 2010 után, ami ugye az én életemben azért nagyon furcsa, mert 2010 az én életemben. Cezúrát jelentett, de egy mennyiségi cezúrát, hiszen az én állami cégekkel, önkormányzatokkal való együttműködésem 2002-ben kezdődött az állami cégekkel, az önkormányzatokkal pedig valamikor 2007-2008-ban, amikor azzal meglehetősen nagy feltűnést keltettem, amikor szocialista kormányzás alatt a 7., a 6., majd a 18. kellett átne engem annak érdekében, hogy mindenféle kurflik nélkül tudják elmondani azokat az üzeneteiket, amelyek egyébként a szocialista sajtóban is megbicsakolva jelentek meg. Ezt követően <coughs> szüntek meg szerződése 2010-ben, majd jelent meg Bácska János, majd őt követően Újpest, majd ismét a 18. kerület, illetőleg uh, egyeztem meg Papcsák Ferenccel, aki előbb a rádiók támogatta, aztán, amikor a rádió eljöttem, akkor immáron Karácsony gergely a saját BT-m kötött szerződés, és ez meglehetősen barátságta a hangulatot idézett elő tegnap nálam a levél hangvételéből adódóan. Este volt egy beszélgetés, ahol a Filipov Gábor engem arra vett rá, hogy én ezt ne tekintsem hadüzenetnek, vagy ha a hadüzenetnek is tekintem, tudjak benne annyira engedékei lenne hogy hát ha létrejön egy beszélgetés, ami nem csak a pénzzel lesz kapcsolatos, hanem avval a tevékenységgel is, amit én 2002 óta kifejtettem, így aztán hajnalok hajnalán írtam Ás Dánielnek egy levelet, ezt az elmúlt fél órában elmeséltem, mint történetet a hallgatóimnak, akik részint ott voltak a messziről jött ember részén részint, nem? Most pedig neked gyakorlatilag azért meséltem el, mert én azok közé tartozom, akiket ha valami nagyon foglalkoztat, akkor nagyon nehezen tudják azt megtenni, hogy egyik pillanatról a másikra valami egészen mással kezdjenek, de nyilvánvalóan, hogyha erre te reagálsz vagy nem reagálsz, akkor nem ebben fogom folytatni, csak elmeséltem neked, hogy mivel telt az első fél óra illetve, hogy miért csúsztam hát, néhány azt percet. azt jó kívánok, hogy üdv a klubban. De ez nem az első eset. Én hozzá az üdvaklubban azt tudod, hogy kitől hallottam először? Nem. A Tamás Gáspár Miklóstól valamikor 2003-2004-ben. És azért, Laci, enge enged meg, hogy megmondjam, hogy az Üdva klubban egyszerre egy nagyon komoly elismerés, és egyszerre ennek az országnak az egyik legcinikusabb mondata. Nem vitatkozom veled ebben, úgyhogy egyetértünk. Hot tartottunk üdvaklubban, figyelek! Én igazán jó. Azt kell mondjam, hogy minden így működik. Tehát azt gondolják, hogy a, a János valami nem stimmel. Annyira visszahallom magamat, visszahangzik minden, nem tudok itt. beszélni. És most? Halló? Most jobb? Most is, most is hallom. És most? Mindjárt, most. És most? Most hiszem kikapcsoltam. Most most jó? Hm? Laci, gyerek szíves, be is csinálj valamit. Ráadásul most nem is, nincs is adásban. Javaslom, hogy hívj újra, mert így nem lehet beszélgetni. Most se jó? Próbálok beszélni, most jó. Jó. Oké. Okay. Ja. Szóval. Ebben az országban. Szóval ebben az országban mindennaposak az ilyen ügyek, hogy olyanokkal foglalkoznak, az ember teljesen, teljesen megtöbben, uh, hogy mikből mi, mi akarnak ügyet csinálni. Itt, uh, egyik uh, kedves ismerősem a Verenceitől környéken fölé vagy hogy mivel kereste meg az egyik újságíró, ami engem is belekevert, egy teljesen hétköznapi átlagos, pédián rügy, uh, amit országos jelentőségének titulál, az illető fölfoghatatlan, érthetetlen, tehát tényleg nem is, tudok, nem is tudok vele mit kezdeni. Várásul uh, nincs hozzá semmi közöm, csak olyan jó néha ilyen 28-szoros átételekkel úgy csinálni, mint ha én nekem is ennek közöm hozzá, hogy ez érdekelne. De ha nálam, azt kérdezem, azt meg tőled nem levezetésképpen, de. Ezt ügy, csak azért mondom. Én ér érted, de azt kérdezem, hogy ugyanakkor vannak olyan történetek, ahol joggal vetik ezt föl. Hol persze. tudja az ember maga eldönteni, mint érintett, mint olvasó, hogy ez itt egy karaktergyilkosságnak a része, és valójában az irittség faktorra játszik rá az újságíró vagy az újság, és hol kezdődik az, ahol egyébként tényleg visszaélésről van szó, vagy etikai problémáról, összeférhetetlenségről, amelyet az ember nem szívesen val be, de kénytelen azt mondani, hogy bele kell, hogy álljon ebbe, még akkor is, ha veszít, mert a felvetés jogos, és akkor még nem arról beszéltem, hogy ez egy büntetőjogi történet, mert az megint egy másik kategória. Hol a határ? Nem, nem tudom, nagyon nehéz. Tehát, ugye én voltam karaktergyikosság kísérletnek, majfé nem áldozata, inkább balanya voltam, mert hála Istennek nem lettem áldozat nem tudtak eltakarítani a pályáról. De, de a sose ért anyagiakkal kapcsolatban olyan vád, amivel kapcsolatban te igazságtalannak találtad, ugyanakkor de, ismere, ez mégis alapos sokat, volt? Nagyon, nagyon sok. Hát... De nem volt olyan, amelyel kapcsolatban el kellett gondolkodnod, de. hogy egyébként annak a jogszerűsége lehet, hogy meg volt, de a politikai összeférhetetlensége ugyanakkor vitathatatlan de, de, de, de, volt? De ezt elismerem, ezt elismerem hogy, hogy ilyen volt. Tehát ezt az utóbbit mindenképpen elismerem, hogy teljesen jogszerű volt, teljesen korrekt volt, tisztességes volt, de politikailag tényleg, tényleg bele lehetett kötni, és, és, és lehet, hogy ki a csatornod volna. Igen, tehát ezt elismerem, van ilyen, ezt, ezt én készséggel ismerem, de azért alapvetően az elmúlt évek küzdelmeiben, olyan kísérleteknek voltam az ananya, én is, meg a családom is, amelyek, amelyek teljesen méltatlanok, és, és szánalmasak voltak. Mondok példát, hogy, amit mindenki tud, mert ez elhídesült, ez a baracmasztori. Tehát, hogy lehetett egy országos ügyet kreálni abból, hogy kettő mintazacskó baracmak készült egy családi gazdaságban. És tulajdonképpen nem volt, nem volt azokban semmi, hiszen... Saját uh, uh, ké, ter termesztésből előállított, saját törőgéppel uh, megtört barackmagról volt szó, ugye, ami, ami, ami egy nagyon sok által kedvel termék. Amit szívesen rág, rágcsának azok, akik szeretik a De Mindegy, tehát hogy ez, ez hogy, hogy. hogy, hogy, hogy a mintadarabra, még egyszer mondom, mert soha nem került kereskedelmi forgalomba, soha nem gyártottuk, soha nem volt sorozatgyártás. a kettő mintazacskó készült. Gondosan e, legyártott címke került erre a kettő darabra, ugye. De arra a címkére rákerült az a mondat, ami valamilyen módon összehozta a baraflannak a cianit tartalmát a, a rá védekezéssel, ami egyébként nagyon régóta, nagyon komoly tudományos vitának is a tárgya. A, és, és valahogy úgy került rá az a mondat, hogy, hogy uh, arról valaki azt akarta bebizonyítani, hogy a fogyasztók megtévesztésére szolgál, mert hogy azt állítja magáról, hogy ez a rák védekezés hatásos, uh, uh, hatásos gyógyszere, vagy a rákeretnek egy hatásos ellenszere. Nyilvánvalóan semmilyen szándék, mert most főleg nem lehet megtévesztni a fogyasztót egy olyan termék esetében, ami nem, nem termék, ami nincs, ami nem kerül forgalomba, amit nem gyártanak. A, hogy ebből ekkora balit lehetett csinálni. Tehát, mint hogyha elloptuk volna a parlamentet kupolástól, koronástól mindenestől. Tehát, mint hogyha meg, megkurcoltuk volna a, a közpénzt, hogyha átvertük volna a magyar társadalmat, mint hogyha a vevők sorát loptuk volna meg, és a visszakövetett pénzüket nem akarnánk visszaadni. Tehát egyszerűen hihetetlen. Ez egy annyira abszol volt, hogy ez szerintem a Földön nincsen. Tehát ez, ez, volt a, ez volt a legdurvább kísérlet szerintem, és nem át le a dolog. Tehát hétve hétre elővették, hogy, hogy tényleg, hogy akkor most jó, ugye a saját esetemben ez objektíven hozzá kell tenni azt a Lázár Jánossal folytatott beszélgetést, amit és sorsan fogok elfelejteni, és aminek aztán a valóság ellentmondott az én személyem és az i. nem, amen arról volt szó, hogy nem szerencsés az, hogyha egy politikai kurzus anyagilag kisajátítja azokat a pénzeszközöket, amivel egyébként a sajtót működtetni lehet, különs tekintettel a hazai sajtó szerkezetére, amely nem piaci alapon működik, soha tudott piaci alapon működni, ennek meg vannak a struktúrális okai, ebben el lehet veszni, de attól ez még tény, és az állam nagy a médiának mindig szüksége volt, mert annak a hiányában nem tudott kielégítően vagy egyáltalán nem tudott dolgozni, és ebben a torzság az elmúlt 29 évben csak növekedett. És hogyha a Fidesz arra mutatott, hogy az MSZP annak idején, vagy az SZDSZ mennyire rosszul viselkedett, akkor abban a lehetséges, hogy igaza volt, de aztán saját maga sem korrigált, hanem még borzalmasabban viselkedett, és én azon kevesek közé tartozom, azon szerencsések közé, akiket ugyan támadnak ilyen dolgok miatt, de jogilag nehéz rajtam fogást keresni, vagy legalábbis hát e, majd kiderül, hogy sikerül-e. Minden esetre az én tudatomat az nem befolyásolta, hogy olyan e, anyagi körülmények között éljek, amely valójában olyan méltatlanságot eredményez, hogy annak az újságírói tevékenységemen is látszódnia kell, miközben korosztályos társaim itt és ott szinte mindenütt ilyen körülmények között élnek, zömük irigy rám, vagy minden esetre rossz szemmel nézi ezeket az együttműködéseimet, de ezt nehéz objektíven megítélni úgy, hogy közben az ő szubjektív helyzetükről az ember megfelelkezik. Ugye azért egész együttműködésem állami és önkormányzati cégekkel úgy jött létre, hogy kenyíradó gazdám között, hogy nem tud fizetni, és várakozzak arra a pénzre, ami nekem járt, és akkor még nem mondta az egyetlen irodavezető sem, hogy ö, ö, örüljek annak, hogy a Fideszes önkormányzat pontosan fizetnek, ami egy páratlan és elfogadhatatlan mondat, mert ami pénz jár, az jár, ha nem jár, akkor nem jár, Uh, és én pedig nem hallgattam a tulajdonosra, és azt mondtam, hogy önállósítom magam, és valamilyen szerencserévén, valószínűleg nem a tehetségem, okán nem szeretnék nagyképinek látszani. Ez 2002 óta kisebb és nagyobb buktatókkal, amelynek a zömét te pontosan ismered, uh, egészen 2019-ig kitartott. Ha én ezt most lekopogom, abban nem csak a szerencsémet kopogom le vagy föl, hanem hálátodok a Jóistennek, hogy így működött vele együtt. Vagy nyilvánvalóan az a problémája azoknak az, az, az, az újságíróknak, hogy most beléd hogy te úgymond fideszes önkormányzatokkal Ez inkább neked egy rendes tisztességes ellenzéki újságírónak kell lenned, és ez a kettő nyilvánvalóan etikailag összeegyeztetetlen, és hogy összeegyeztetlen, akkor rá kell erre mutatni, hogy te, még ha jogilag rendben is vannak a szerződések, hogyha a pénzgyűjtés és a, a bennefoglalt egyéb más teljesítési kötelezettségek rendbe végbe is mentek, a, attól ez még etik, hogy elfogad azazlan vállalhatatlan. Te ugyanúgy morális insanity vagy, mint egyébként a másik oldalon, a kormánypart oldalán levők. Hát Ilyen. valójában igen. Hát erről szól a dolog. Add össze az mert hát mégiscsak az hogy néz ki, hogy te a bácskaim a szerződést. ugye? Hát vagy a bácskaim köt velem, illetve a Ferencvárosi Önkormányzat. De ugyanide tartozik Zugló is. Igen, de most már a Zugló nem olyan nagy boly, mert Karácsony Gergely érted, Karácsony Gergely ez a mi kutyánk, ők gondolják, a nénénén nén, pontvonal, ezért ő, ők a kisebb kisebb Jó, én, én, én ebben különös tekintettel arra, az hogy az én történeteimet te bizonyos szempontból jobban ismered, mint a hallgatóim, tehát jobban ismered azt, hogy ugyanakkor az én tengelyakasztásai mennél sokkal mélyebben vannak pártok különböző prominenseivel, és nem azon alapszik az én tengelykötésem, hogy ki hova tartozik, hanem hogy ki ho, kivel hogyan kerül a konfliktusba. Lett legyen bármilyen pártban, én ennek a logikának a mentén nem szeretnék gondolkodni. Az egy másik kérdés, hogy belekényszerítenek, és, és, vagy van egy ilyen kísérlet, de... Hát ez az én szabadsajtódíjám. Azt kérdezem tőled, hogy, amit még nem kaptam meg, de mai így be van ígérve. Azt kérdezem tőled, igen, mennyire foglalkoztat Manfred Weber mai látogatáson? Elsősorban annak kapcsán, hogy egy olyan politikai családnak vagy a tagja, amely politikai családtaggal kapcsolatban most egy másik család olyan véleményt formál, mint amilyet. Néz, én optimist, Tudom, hogy nem te vagy a családfő, de attól még a családnak tagja vagy. Hogyan viszonyulsz én, én, ehhez a viszályhoz? Én, én, én, én, optimist, én abszolút optimista vagyok. Hát én, én azt gondolom, hogy hogy milyen néppárt fog maradni. Az európai néppárt tagjai. Én, én egyébként ezt tartom helyesnek. Tehát én egyetértek a miniszterelnökkel abban, hogy hogy, hogy ezen a jó. Ugye ő is azt mondta a nap, hogy, hogy, hogy a Fidesz nem kíván a, a, a népárból kilépni. Tehát itt a Magyar Nemzet vezértéke kapcsán ugye nem csak annyit mondott, hogy csigavér, hogy egy ilyen kemény politikai küzdelmi időszakban igazságra... Te nagyjából látod azt, hogy egy fel, ilyen szerkesztőségi cikk hogyan készül? Igen, de azt most nem fogom elmondani. A az én teóriám, majd holnap, amikor találkozunk. A... De te ezekben a vegykonyhákban mennyire vagy járatos? Valamiben igen, valamiben kevésbé, de viszonylag közülök a tűzszöző, és sok mindenkivel beszélgetek. A... Na szóval az előző gondolatot, hogy befejezem, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem, nekünk az az érdekünk, hogy a névpárton belül maradjunk, de legalább ilyen fontos az, hogy szerintem a lépádnak is ez az, az érdeke. Tehát azért a Weber úr szeretne valahogy az, Európa Bizottság, az Európai Bizottság elnökévé válni, ahhoz pedig szavazatok kellenek. Hát, hát bizony a, a, a... ez egy nagyon makacs és kemény dolog. Itt, itt nem lehet... Itt nem De lehet. mit gondolsz mindarról, ami egyébként most a vita reflektor fényében van? Beleítve, hogy hogy három pontról van éppen szó, de ennél többről is lehetne szó, és hát az idő folyamán azért ez a reflektor sok mindent megvilágított, majd sok mindenről elállt. Nézd, a, azon lehet vitatkozni, hogy az a Junkeres plakát, ez mennyire érzés és, és mennyire nem. Ez egy, egy legitim vita, hogy ez egy mennyire hatékony politika és mennyire nem, ez is egy legitim vita. Én azt gondolom, hogy nem túlérzéses, ugyanakkor rendkívül hatékony politikai eszköz. Tehát magyarul ennek a, a, a bevetése ez egy, ez egy teljesen érthető, érthető dolog. Egyébként pedig nagyon fontos dolog, hogy a mi kommunikációban súlyos különbséget teszünk. Mondhatnám, hogy először cezúra van a bűszerrel való hivatkozás és az Európai Unióra való hivatkozás között. Tehát ugyanis ne, nem kérdéses számunkra, hogy az Európai Unió teljeségű tagjainak kell maradnunk, és hogy, hogy egyébként... Jó, de amilyen distinkciót te most teszel, az nem emlékeztet arra, mint amivel az ellenzék szokat élni akkor, amikor azt mondja, hogy különböző uniós szervezetek nem Magyarországot ítélik el, hanem Magyarország kormányát? Hát csak, hogy ez nem igaz. Ugyanis a ha már itt, itt tartunk, ugye ezek a viták viszonylag könnyen, könnyen lezárhatók, ugyanis a, meg kell nézni ezeket a, az elítélő nyilatkozatokat, és ott az a kérdés, hogy government van, vagy, vagy Hungary van. Tehát ennyi, vagy Hungarian government van, vagy, vagy Hungary van. Ez, a, ez pedig nem egy, nem egy, nem egy túl, túl bonyolult dolog. Ezt a vitát lefolytattuk a sargent jelentés kapcsán, és ott is egyértelmű volt nem Magyarország kormányát, hanem Magyarországot ítélték el. Ez, ez, ez nem túl bonyolultan eldönthető kérdés. És egyébként Magyarország kormánya úgy nem mellékesen Magyarországot, Magyarországot képviseli. Akkor a, viszont azokban a kérdésekben, amikor Magyarország joggal veti föl, hogy a, a, az uniós alap dokumentumotól eltérő eltérően mondhatni, hogy jogszerűen születnek meg döntések, és a döntések, zajlanak folyamatok, akkor szerintem itt nem csak politikai, hanem jogi értelemben is jogosan teszünk különbséget egyfajta brüsszeli politikai, technokrata világ, egyfajta brüsszeli bürokrácia, és egyébként az Európai Unió, és annak szellemisége, valóságos, számunkra fontos szellemisége közé, vagy között. Tehát én, én, én ezért mondom, hogy, hogy ha a Webernek az első pontjára gondolunk, hogy ezek a pakátok tűnjenek el, akkor ennek a pakátoknak a hátterét is érdemes magunkban végig gondolni, de nyilvánvalóan azt már a Gulyás Gergely miniszter is bejelentette, hogy ezek a pakátok nem maradnak, tehát a az igénye, elvárása, fölvetés az tulajdonképpen e, teljesülni fog, de azt is mondhatom, hogy okafogyottá válik. Az elnézés mi a Ja, azt, azt mondta a miniszter, hogy valakit megsértett, megbántott, akkor az aranygyű az úrjáról, őszívesen, szívesen, akaratán, szándékán kívül is, akkor ő szívesen kér bocsánatot. Tehát. Én, én azt gondolom, ezek után nincs is miről beszélni. Tehát, hogyha ezt mondjuk megbeszélik ma, és ezek után indokolt lesz valamiféle bocsánatkérés, hát akkor... Hajrá, úgy nem mellékesen azért azt, kell, hogy mondjam, hogy, hogy mielőtt itt ezt a kérdést, túli egy olyan emberről beszélünk Inunker esetében, aki mondjuk országvilág nyilvánosság őt pofozgatta meg Orbánt, meg Hello Diktátor megszólítással köszöntötte. Tehát én nem gondolom, hogy az kevésbé lett volna sértő, mint föltenni olyan orrásfakatokról őket, ahol, vagy őt ahol mondjuk semmi más. Nem szerepel szövegként, hogy önnek is jöga van megtudni, hogy mire készüljük össze. Tehát azért álljon meg a fákjás mellett. Erre ezt tudom mondani. Tehát, de nem, nem hallottunk egyetleg egy Nem hallottunk egyetleg egyszerűen kérés Junker bizottsági úr részéről, hogy elnézést kérünk Mr. Orbán, ami lediktátoroztam, meg amiért megpofozgattam, és a többi. Tehát hogy azért, nem biztos, hogy ilyen viselkedést várunk el nyilvánosan az Európai Unió első számú vezetőjétől. A CEU-val kapcsolatosan pedig én azt tudom mondani, hogy, hogy, tehát, hogy mondta valaki a CEU-nak, hogy el kell -e? Nem kell. Elköltözik a CEU? Nem költözik. De te is tudod, hogy ez szavakkal, hiszen a CEO egy olyan képződvény, amelynek különböző szervezetei vannak, így aztán, hogyha valamelyik része itt marad, akkor azt lehet mondani, hogy itt marad, miközben más része Jó, elmegy. Nem, most tényleg, csak, csak hogy ez, ez, ez egyébként egy dolog, hogy, hogy olyan dolgot kér a Weber Orbántól, mert a kormánytól, ami egyébként nem csak Orbán, mert a kormánya múlik, ugye történetesen hogyha semmilyen felszottási jogszabályváltoztatást ö, nem vittünk volna végig a parlamentbe akkor is mondhatta volna azt a Ceó, hogy elmegy Bécsbe Varsóba vagy akárhova de volt ilyen hát, jogszabályi változás. volt, de mondom, hogy, hogy egyébként egyébként ez a kérdés nem csak, nem csak rajtunk múlik mert az csak rajtunk múlik, hogy leszedjük-e a plakátokat és kiteszünk másikakat ugye van olyan, ugye hogy játék a játék szavakkal volt, a szabály, kérdés, az elmúlt időben nem. e tekintetben nem volt e túl sok játék a jogszabályokkal? Melyik tekintetben? Hát a tekintetben, hogy azok szolgálják a mi érdekünket. Tehát meg lehet tenni, meg van a többség, meg van a kétharmados többség. A kérdés az, hogy érdemese egy olyan várat építeni ezekből a jogszabálytéglákból, amelyek egyébként nem biztos, hogy időtállóak, és nem biztos, és ez egy másik felvetés, olyan mértékben lesznek idővel célszerűek, mint amilyen célszerűnek tűnnek abban a pillanatban, amikor megszületnek. Lásd legszapári és az összes többi, és akkor most természetesen úrándoztam, hiszen egy legszapári a célra a vonatkozó oktatási szabály, vagy adott esetben az alaptörvénynek a rendelkezései mélységüket és minőségüket tekintve nehezen egybevethetünk. Uh, egy, uh, XY, aki férfi, azt írja, írják alá a megállapodást, és nézzék meg kimúlik a költözés. Az egy nagyon kon kon fontos kérdés, hogy a, egy államnak a jogi stabilitását azt mennyiben szolgálja a, mondjuk bizonyos törvényeknek, szobályoknak a gyakori változtatása, módosítással. Igen. Ez. Nyilvánvalóan tehát olyan nincs, mindig, <gül> annak én említszem, a kollégáim amikor elkészültünk egyik törvényel, és elfogadta a parlament, és hátra döltünk, és azt mondom, na végre akkor készen vagyunk. És de hogy vagyunk készen abban a pillanatban, hogy megszavaztuk, és elkezdik az alkalmazások, a pillanatban el is volt bizonyos volt, hiszen a folyamat, tehát a jogszabályalkotással mindig csak követni tudjuk az életbe történt változásokat. Hát főleg a technológiai területeken. Hát egyszerűen, mikor már egy új dolog előkerül, akkor mondjuk nézzük itt az IT szektort. A, a, akkor utólagosan szükségessé válik, égetően szükségessé válik a területnek a jogi szabályozása, rendezése. Hát ez. És utána csak egy időre oldasz meg valamit, mert folyamatosan változik az élet, a valóság, a gazdasági, a kulturális, a szociális és a jogi környezet. Hát ez, ez így van. Hát magyarul olyan nincsen, hogy valamit, hogy megcsináltunk, és akkor hátadőlünk, és kész. Vannak olyan törvények, ami sokáig működnek, és van olyanok, a amelyek törvény. a célszentesítenek, célszentesít valamilyen eszközt, amire éppen aktuálisan szükség van, és amiből egyébként sajátságosan alakul maga az az építmény, jó, jó, de, aminek jó, része. Igen, de és amit nézzük, ott van a, a, az új büntetőtörvénykönyv vagy az új polgári törvénykönyv, tehát hogy vannak olyan történelmi pillanatok, amikor, amikor egy átfogó nagy reform születik, és akkor a, akkor a polgári törvénykövet na, egybe elfogadjuk, vagy az új, büntető törvénykönyvet egybe elfogadjuk, stb. Uh, uh, és sok, sok ilyet tudunk mondani, és az elmúlt két ciklisban az jó pár ilyen átfogó törvénymódosítás született. De aztán azból nem következik, hogy nem kell már fél éve hogy vagy egy éve akár egyszer, kétszer, hárasztás is hozzányúlni, mert egyébként hirtelen olyan probléma merült föl, uh, akár uh, a migránsokkal kapcsolatosan a büntetőt örülünk ennek a, a, a gyors módosítása, amelyet az életet szükséges. És ilyen szempontból szerencsénk van, hogy stabil többségünk van, és gyorsan tudunk reagálni. Hát Jó, itt most, ha levitted a hangsúlyt, tettem, azt hogy... megköszönöm, mert hogy 8 óra egy perc lett. Holnap találkozunk, és akkor a jövő héten ismét beszélünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Elsimolászlót hallották. Az első fél órában szó esett a tegnapi nagyon messziről jött emberről beleértve hogy tegnap az alábbi e-mailt kaptam Ás üdvözlöm. üdvözlöm írunk a budapesti önkormányzatok és az FJP művészeti szolgáltató Bt között kötött szerződésekről 1 2010 óta mely önkormányzatokkal vagy állami céggel kötött szerződés az FJP Bt 2 a szolgáltatásoknak milyen ellenértéke volt tehát milyen havidíjat állapítottak meg és ezért hány perces műsoridőt biztosított az FJP BT 3 az FJP BT nek van -e jelenleg is a város legzéletével, vagy más állami költésekben érintett céggel, ha van ilyen szerződés, kérem tegye lehetővé elérhetővé számunkra válaszát előre is köszönöm. Ács Dániel 444.hu amire én az alábbi választ küldtem ma reggel, nem teljesen függetlenül a tegnapi nagyon messziről jött ember hatására egy másodperc türelem itt, ez már az előbb sem ment teljesen szökenőmentesen, de igyekszem guys man Tisztelt ásdániel. Mi ugyan szerepeltünk már a rádiómisoromban, ahova én hívtam el, és ahol emlékezetem szerint tegeződtünk, de se baj, megkaptam a betét társaságomnak küldött levelét, amely olyan adatokra kíváncsi, amelyekhez szerződött partnerim révén könnyen hozzájut. Magam közszereplő vagyok, de nem abban a jogi minőségben, mint a politikusok navi és egyéb adataival kapcsolatban hogy a hatóságokat leszámítva senki előtt nem kell haptákba vágnom magam. Kejfe Jancsi Cimű hosszú történet nem több mint másfél évtizedet támogatják állami önkormányzati szereplők, ami olyan jutott, hogy abból nagyjából tíz éve mindenkori műsorszolgáltatomat is támogatom. Önkormányzatokkal 2008 környékén kezdtem együttműködni, miután idősorban megkeresett a hetedik, a hatodik, majd a tizennyolcadik kellett. Ezek a pont húlevele alapján nem érdekesek, mert a nyitódátum 2010. Az elmúlt időben elsősorban Ferencváros Önkormányzata és Baranyi Krisztina önkormányzati képviselő tevékenysége folytán. Sokszor beszéltük ugyanarról, nem ugyanazon a platformon. Kérdési, kérdései tendenciózussága hatására, amely bevételeimmel és nem a tevékenységemmel volt a Estére meglehetősen ellenséges hangulatba kerültem, amit a műsorok születésnapjával kapcsolat este szóvá is tettem volna Tibor, de elsősorban a Filipov Gábor hozzászólásai kapcsán hagytam magam befolyásolni, és adni még egy esélyt arra, hogy előbb privát beszéljünk és csak utána feszünk egymásnak, szerintem teljesen értelmetlen bevételeim kapcsán szemémet elletetleníteni. ezért elküldöm műsorom ma reggeli vonatkozó hanganyagát, Fiala János. Egyben azt meséltem el önöknek, hogy miután a tartozás a március végére akkora lesz. Az ULO önkormányzatnak, hogyha így marad, akkor én fölmondtam a szerződésemet. Azt kérdeztem, hogy önök egyébként hajlandóak lennének is, a igen, milyen mértékben támogatni a Karácsony-kergelyel való áprilisi és májusi beszélgetéseimet. És erre felajánlottam a döröpontfialajanos gmail.com e-mail címemet. Ez tehát egy célirányos és időszakos elemcserére való felhívás. Összeget várok, telefonszámot várok a dörö.fialajanos gmail.com e-mail címre most pedig 22 percen keresztül arról fogunk beszélgetni amit önök vetnek föl. fél kilenckor felhívom Nemes Gábort és a vele való beszélgetés végén pedig hazamegyek 0614890999 és 0636771161 ma 2019 március 12-én kedden 8 perccel 8 óra után I'll take the blame for the sake of being Jó reggelt! Lehet kettő megkezdésem az első, mert folytatok bent a beszélgetéshez. Hajra! Ígyben, így, szóval sem uh, Az egyik az, hogy azt mondta, hogy Lütva kluban. Uh, ez szerintem végtelenül cinikus megkezdés volt tőle, mert amikor téged jobboldali média támogat, támadott, akkor nem, akkor nem mondta ezt. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy nincs baloldalizt a klubban, meg jobboldalizt a klubban, ha neki ez nem tetszik, akkor ugyanúgy nem kellett vonatni tetszett. A, a másik az meg azt gondolom, hogy egy, egy, egy, egy, egy ilyen ma, maga egy, maga egy dokumentum volt, hogy arra a kérdésre, hogy mi van a CEU-val, elkezdett arról beszélni, hogy az, az IT-szektor változása szükségesé teszi a törvények módosítását. Szóval ezt a hablacsolás szerintem így, ahogy van tanítani kéne. 061 489 és hat felolvastam Ás Dániel. Nekem szóló levelét felolvastam, azt a levelet, amit én írtam Ás Dánielnek, illetőleg azt kérdeztem önöktől, hogy úhajtják e támogatni a Karácsony gergely való beszélgetéseimet április és május hóban, amennyiben szerződési kötelezettség nem teljesítése, nem teljesítése okán felmondom az uglói önkormányzattal kötött szerződésemet jörö.fi alajanaskuka.gmail.com Jó Jö reggelt! Jó reggelt kívánok! Szintén egy, két mondattal az elsimon beszélgetéshez visszautalva. Ugye a, a CEU-nak a konkrét dolgait nem tudhatjuk, tehát én csak vélem azt, hogy a kormány kötözködik, és ő nem ír alá valamit, amit egyébként ő talált ki, de itt nem tudhatom, hogy pontosan mennyiben felel meg a CEU annak, amit a kormány előjött vagy nem, csak feltételezem. De az, amikor nekem azt akarja elmagyarázni, hogy Magyarországot támadja Brüsszel és az argentini jelentés. Hát értelemszerűen, amikor az a problémájuk, hogy a székek és egyensúlyok felszámolása, a demokrácia felszámolása, a civil szervezetek tiszkálása, erről én biztosan nem tehetek. Ez nem nekem szól. Ez nem nekem szól. Ez a kormánynak az a... Minden, amit ők negatívan értékelnek és kritizálnak, az mind a kormány intézkedése alapján történt meg. Ezért lehet, hogy formálisan itt hangeri szerepel, és nem government, ahogy ezt uh, Elsie mondta, de hát azért teljesen ne, le, ne nézzük egymást hülyének, hát valószínűleg nem engem vagy a karakúszörcsögi tanítónőt fogják felelőssé tenni, hogy az alkotmánybíróság vagy az úgy működik, ahogy, hanem a kormányt, aki ezt vezényli. Ezt nem tudom, hogy ez valóban nem kell vitatni, ezt nem kell kutatni, ez tény. Nulla egy, és nulla Laci, kivesszük a voiceover 061489099 és 0636771161 8 óra múlott 12 perccel Elolvastam Ács Danielnek az FJPBT-hez írott levelét, felolvastam Fialajánosnak Ács Dánielhez való levelét, és kérdeztem önöktől, uhatják-e támogatni az áprilisi és májusi karácsonyi gergelje való beszélgetéseket, amennyiben kénytelen leszek felmondani az ulai önkormányzattal való szerződésemet, annak nem teljesítése okán. Ez a döröpont, Fialajános kukacgmail.com e-mail címet ajánlottam. A betelefonáláshoz két telefonszámot ajánlok, 061-489-0999 és 0636771161. Mondanám, hogy elnézést, hogy ilyen belterjes témákkal szórakoztatom öröket, de időről időre előfordul, hogy a saját házam környéke, környékén történtekkel vagyok kénytelen foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt időben... Hihetetlen mértékben csökkent, most éppen egy olyan pillanat van, amikor azt gondolom, hogy élhetek ezzel a luxussal. Jó reggelt! Jó reggelt. A Karácsengyeri mit mondhat, hogy miért nem fizeti az úgy olyan a pénzt? Azt nem mondhatom meg. Tehát az olyan, olyan belső történet, amelyen vagy ő tud urrá lenni, vagy az ő nem urrá levését nem oszthatom meg önnel. Azt értem, de egyébként azt tudja, hogy azt is hogy az adófizetők fizetők fizetik, ugye? De ez most mennyiben az összes? Na. De ez most hogy jön ide? Hát az, hogy felháborító, ne halagodjon. Tudom, hogy ez csepp a tengerben, de felháborító. Már melyik része? Már itt az adott ügyető pénzei erre megy mert... el. Már mint arra, hogy együttműködik az én betéti társak. Igen, igen, igen. Ő szvél órákat beszélgessen a semmiről a karácsengre ideje. Ő úgy véli, hogy én a semmiről beszélgetek? Tessék. Ön úgy véli, hogy én a semmiről beszélgetek vele? Hát hogy nyilván nem a semmiről beszélgetek, akkor gondolom nem az uglói önkormányzat kifizette volna eddig is a pénzt. Hogyha érezték volna azért, hogy lehet volna, amikor a magyar tartalmazza ön, nem ön nem Egyébként abból adódóan, hogy nem mondtam meg, hogy mi az oka annak, hogy miért nem fizetnek, akkor ön rájött arra, hogy azért nem fizetnek, mert az ön önkormányzat számára nem kielégítő az a teljesítés, amit én szolgáltatok. Hát több mint valószínű, nem. Hogyha az egyik fél uh -huh. akkor valószínű, hogy nincs meg Nem az állt az el, uram. Én ilyet nem hát, mondtam. Nem fizet, tehát nem teljesít szerződésszerve. Elnézést, akkor, amikor valaki nem fizet, akkor abban ön, az minden esetben, ami, ez az ön, ami az ön története, abban az ön nem teljesítése, vagy a nem megfelelő teljesítése van, vagy pedig a másik fegyelmezetlensége? Mi más lehet, mint meg, mint meg, szerint, ez meg ötöm szerint? Hát, miután azt a mondatot kaptam, hogy örüljek annak, hogy fizetnek pontosan a fideses önkormányzatok, azt gondolom, hogy az önfeltételezésen nem áll helyt, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapok nem mások, mint amilyenek a korábbiak voltak. Tehát minőségileg nem volt más, ez pedig egy több éves együttműködés, amely ezekkel a döccenőkkel halad, csak nem volt benne ekkora kimaradás, mint most. Nem gondolja, akkor felmondanák a szerződést? Az a Vagyok, emlékező, hát elnézést, maga telefonált is, nem jönet. Ki kérem magamnak? <tos> I've this way before. So Valójában az lenne a legegyszerűbb, hogyha a permanensen elemcserét hirdetnék. Hozzátéve, hogy azon aztán el kéne gondolkodni, hogy akik nem fizetnek elemcserét, azok vajon alanyi jogon hallgathatják ki a műsoromat. 0614890999 és 063677161 Bármilyen hozzászólásra kíváncsi vagyok, csak az a maga módján legyen korrekt megfogalmazású, figyelek, a van mire. don't know why doesn't even matter how a valuable thing watch it fly by Beleért hogy, egy, beleért, hogy egyszer meg lehetne tudni, hogy miért mondott föl. 0614890999 és 0636771161 van nagyjából egy tucat perc. Szívesen beszélgetek önökkel a felvetett témákról és bármi másról. Ha szívesen beszélgetek, az azt jelenti, hogy természetesen nem örömmel, de... Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, szívesen meghallgattam azt, amit önök erről gondolnak, és szívesen cserélek véleményt önökkel, ha egyébként van mit cserélni, mire. Az előző telefonáló az egészen elképesztő logikát követett, vele nehéz lenne azt mondani, hogy szívesen beszélgettem. Öregedtük az előző telefonhoz hozzászólalt. Tehát azt gondolja az úr, aki telefonált, hogy én bemegyek az étterembe, elfogyasztom az ételt, aztán fölállok egy szó nélkül fizetés nélkül kimegyek, mondván, hogy majd a többi vendég úgy is fizet, és megmagyarázató, hogy nem is izzadt az ebéd különben. Tehát ez körülbelül az így nézhet ki. Én azt gondolom, hogy ezt nem kell ennyire bonyolultá tenni. Én azt gondolom, hogy nekem én hosszan tudnék arról mesélni, de szerintem mindenki hosszan tud arról mesélni, aki egyébként üzleti környezetben van, hogy mennyire pontosan fizetnek a partnerek én a saját magam fizetéseire, amit én adok másoknak, ott kínosan ügyelek arra, hogy inkább egy nappal hamarabb, mint egy nappal később. Ugyanez a partnereimre nem mondható el. Hát egy egy, nem már egy másodperc... Nem egy tízes skálán tízesre vagyok kiszerű a pénzügyeimet illetően. Én nem vagyok egy kockáztató fajta, de arra, amire jár, ami jár, arra igényt tartok, egész egyszerűen a magam és a környezetem üdvözülése vagy létezése, még mielőtt félérthető és értelmetlen szavakat mondok kapcsán, akkor is, hogy egyébként arra másnap nincsen szükségem. Én erre, ebben kapcsolatban roppant háklis vagyok, az álmaimban visszatérnek, nem tudom jól elmondani, hogy mitől vagyok ilyen kiszerű, de kiszerű vagyok és foglalkoztat, és amikor ennek a mértéke elér egy olyan határt, amit én már nem tudok tolerálni, ráadásul az illető letlégyen az polgármester vagy bárki más nem tud, vagy nem akar urrá lenni a helyzeten és az, mint egy állandósul, ott aztán felvetődik az a kérdés, ami korábban nem vetődött föl, mert, mert nem tudtam ennyire a sarkamra állni, nem gondoltam azt, hogy az anyagi helyzetem megengedheti, hogy azt mondjam egyszerre csak az egyik Félnek, hogy nekem ő egy nagyon fontos partner, de egész egyszerűen a fizetési pontatlansága okán számomra ez olyan kínos pillanatokat okoz, hogy jobban járunk, ha ezt fölmondom. És emögött az van, hogy a másik valamilyen szervezeti okból nem fizet, nem pedig az van, hogy ő az én teljesítésemmel kapcsolatban él kifogásokkal, hiszen hát ebben igen, az, az esetben... Az... Izen... kellett volna jelezni. Hát erről, er, er, er, erről van szó. Az ember meg általában ma, mindig magából indul ki valamilyen szinten, tehát ha én, én rendesen, kínosan figyelek arra, hogy én ne tartózzak senkinek, és pontos legyek, azért valamilyen szinten el is jogosan elvárja, attól függetlenül is, de jogosan elvárja, hogy ez de de végül de, nem, végül, de nem utolsó sorban az, hogy én erre kényszerültem 2002-ben, ha én azt a lépést, amit akkor megtettem, akkor nem tettem volna meg, én nem tudom, hogy ma mi lenne. Fogalmam nincs. Nem fogom megbánni, az, hogy ez létrejött, az kényszerek sorozata volt. Mellém állt a szerencse mellém szegődött, és ott is maradt. Ezzel párhuzamosan lettek irigyeim, akiknek a száma nem csökkent, hanem nőtt, akiknek a száma egy bizonyos idő után fölében nőtt annak semmit, hogy meglátták volna, hogy én milyen tevékenységet folytatok, csak a számokat látták. Én ezzel kapcsolatban próbáltam enyhíteni ezt a helyzetet, volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Maga a rádióműsornak a fennmaradása egyszerre siker és egyszerre történet a tekintetben, hogy maga a finanszírozási mód nem változott. Két levél hangzott el, egyet, amit én kaptam, egyet, amit én írtam, valamint azt kérdeztem, hogyha netán arra kényszerlök, hogy felmondjam a szerződést, van-e bárki, aki anyagilag támogatná a Karácsony való beszélgetést? április és május hónapban dörö.fialajanaskukat.gmail.com nevet és telefonszámot kérek valamint az összeg megjelvősöt. <coughs> Nagyjából 10 percünk van még az akármire. 06148 és egy egy. teszek arra, hogy ezzel a témával magával a 444.hu levélel. Egyáltalán nem jövök elő, ami pedig a karácsony történetét illeti. Azzal csak akkor jövök elő, ha az időszörű. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Hát szerintem biztos, hogy sok kényes kérdést felteszem már a, a, az, annak a csoportnak, aki magát most elkarja támadni, vagy a 44-en keresztül, de az látszott, amikor a Molnár csabával Itt van még? Lesza. A Molát Csabával próbált beszélni, és az a, válasz, amit a Molnár Csaba adott, és szeretett van a Dobrev Klárával interjúkat csinálni. Nem tudom, két hónapon keresztül akkor látszott, hogy magával azért nem mindenki mer beszélni, mert olyan kérdéseket tesz föl, amik nekik hihetetlen kényelmetlenek, és ebben a játékban nyilván csomó ember nem mer beleszállni, vagy csomó ö, ö, ö, csoport, és inkább azt mondják, hogy ha a fiala ö, nagyon jóban van a Fidesz önkormányzatokkal, és a Városliget meg, hogy kell maga szokott beszélni, Navra Csics és Elsimon. Ő nekik ez már túl sok, és szerintem ezért biztos, hogy fogást fognak magán keresni. Lehet, hogy látom a 444 nek az új címét, vagy új cikkét, ahol fia, Fidesz szekér tolója, vagy úszója, vagy nem tudom. Tehát van esélyre, abszolút, ez megtörténik. Erre van esély, csak azt kérdezem, hogy elején mennyiben szolgáltattam alapot, már mennyiben ezek a beszélgetések adott esetben az önkormányzatokkal, beleértve a karácsonyférét, beleértve a városliget, beleértve az összes fideszes önkormányzatot, ezek érdemben vajon ilyenek-e vagy sem? Nem ilyenek, abszolút nem ilyenek, de ők ezt már belelátják. Hát nyilván van egy réteg, akinek ez túl sok, hát akár a civil civilapályán, amikor, vadájágnissel beszélgetett olyan tartott. Már látszott, hogy maga egyszer-egyszer olyan kérdést tesz föl, vagy olyan területre téved, ami nagyon kényelmetlenek. Tehát nyilván az igazság kimondása azért az mindig fájó történet, akár melyik oldalra mondja ki. Szívesen elhelyezkednék a közszolgálatban, de állásajánlatot nem várok. Pénzfelajánlással kapcsolatos ajánló, vagy ötlettel előálltam, állást nem keresek. Egyszerre sikertörténet a kejfejében, és egyszerre kudarc történet annak függvényében, hogy az ember honnan nézi. 06148 és egy Nem kínosak számúra ezek a pillanatok, azt gondolom, hogy nem jó, de bárki bármivel áll elő, meg tudom adni a választ, hogy aztán azt elfogadja vagy sem, az rajta múlik, de itt az pillanat, hogyha bárkinek kérdése van, tegye fel. Sose gondoltam volna, hogy önkormányzatokkal fogok együtt dolgozni, amikor és Zsuzsa megkeresett engem hunva a gyöngy megbízásából, konkrétan, hogy testem. Beleértve, hogy annak idején 2008-ban másfélszer annyit fizetett uh, a 7., a 6. és a 18. kerület is, mint amennyit most fizetnek az önkormányzatok. I was not trying to tear you down. Where did I could have lost. I was scared to say és right 0 ne tartsák magukban. Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. Az, hogy SMS-t kapjak az elhangzottak alapján Papcsák Ferenctől, hát ezt gondoltam volna. Azt írja a Papcsák Ferenc, kedves János, ez megalázó parácsággal pf. Jó reggelt! I, i was not trying to tear you down was scared say your Kettővel előtt, a teljesen hogy szeretnék hozzátolni, hogy az önkormányzati pénzek költését számoló adófizetőkre igen, Én nagyon kíváncsi lennék arra a véleményére az, az úriembernek, hogy ha ezt az, az ugyon, vagy az ugyon polgárok sérelmére beszél, tehát hogy uh, szorják az adófizetők pénzét az ugyon, vagy a az ugyon, akkor ő, mit szól a Nészárdos is és a Tibor? Nem, én én, én tökéletes értem azt, amit ön mond, de ezt ennyire széles vertikumban vagy horizontban nem érdemes nézni. Ő úgy gondolja, tehát a vele való beszélgetésnek a logikája volt érdekes, mert először érdeklődött, aztán pedig olyan feltételezéssel élt, ami egyáltalán nem következett annak a logikájából, amit addig folytattunk, majd elmarasztalt és lerakta. Mindegyik lehet, mindegyikre volt lehetőség, de ezeket a logikai bakugrásokat ő a maga részéről a tízes skálán egyesre se érzékelte. Akkor, amikor én ilyen szerződéseket kötök, egyszerre vagyok büszke a műsoromra, hogy kiváltja önkormányzatok bármilyen más állami vagy magáncégnek az érdeklődését, és egyszerűen egyszerre van bennem érzet, nem magáncégek, hanem állami cégek vagy önkormányzatok esetén, hogy én erre egyébként a saját magam fenntartása érdekében, ez korábban inkább volt, mint most, de ez most is előfordul, erre szorulok. Tehát az, hogy ezzel kapcsolatban ez a büszkeség bennem ilyen diffúz, ezt én soha se tagadom, de ha eddig nem mondtam, akkor nagyon szívesen elmondom. Soha, semmilyen presszióval nem értem el szerződést, hát hogy is értem volna el. Egyedül a műsorom volt az, ami ilyen hatással volt, és az, hogy ezt egy műsor elérte, ez a tegnapi Kejfe vagy nagyon messziről is volt. Ott volt a lányom, és mondtam, hogy soha se fogom magamnak megbocsájtani, hogy arra a kérdésre, mely szerint szeretsz -e. apa, azt válaszoltam neki, hogy majdnem annyira ment a munkám, mert hogy a saját fejlődés történetemben a munkámnak akkora jelentős Tulajdonítottam még 40 és 50 éves koromban is, egészen nagyjából mostanáig, ami messze túlzó volt, ami összefüggésben van a gyerekkorommal. Hálás vagyok önöknek és a műsoromnak, hogy ezt lehetővé tették, és őszintén sajnálom, hogyha ennek során bárkit megnyomorítottam, beleértve a saját nyomoromat is. Értem. Azt az előbb mondottam, hogy én túlszületett behelyestem a dolgot. Én nem gondolom azt, hogy ez a, amikor a, mondjuk a a, a dolgokigetős gondolós dolgait kellene, akár szerintem ezt van az új mit mondják erre, mint vélemény. Köszönöm szépen. Bárki más. 061 és 06 1161, ami papcsák Ferenc SMS-ét illeti, ott tulajdonképpen azt foglalkoztat, hogy egyébként is szokott te hallgatni a papcsák, akivel az elmúlt hónapokban de lassan elmúlt években egyáltalán nem beszéltem. Időnként Bácskai Jánostól szoktam megkérdezni, hogy hogy van a bokája, aminek egy nyílt törése volt, és az valami egészen szörnyű volt. Engem egyébként a Pacsákfenészhez bensőséges viszony fűzött, abból adódóan, hogy egy sor olyan dologról beszéltünk, amiről mással nem beszélt, és és ami engem, ami engem feldobott a tekintetben, hogy, hogy valaki úgy nyílt meg előttem, amivel én sose éltem vissza, és ami az ő személyes sorsában is szerintem inkább pozitívumot hozott, semmit negatívumot belétve az ő mostani helyzetét, és kvázi kivonulását a közéletből, tehát hogy egyébként is hallgattam, -e, vagy valaki szólt neki. Itt a második nyilvánosságban, ahogy a Gulyás Gérgely mondta, azért szerettem mindig egy ilyen passzát szélfújónak látszani függetle attól, hogy itt van anyámnak a szövege, meg az apám, hogy fiam, ne téved össze magad bárki, fontos emberről. 0614890999 és 06367161. Egyrészt nagyon rosszul aludtam, másrészt a tegnapi este egészen fantasztikus volt, másrészt a harmad részről pedig ez az egész mostani helyzet azért sokkal mélyebben érint engem onnál, semmit önök azt gondolják, és nem a pénzügyek okán, hanem, hanem egész egyszerűen abból adódóan, mint aki a helyét soha se fogja találni, hiszen itt ez a történet nem arról szól, hogy én milyen tevékenységet végzek, hanem arról, hogy ezért én én elfogadhatok-e pénzt, és ha igen, akkor hogy jövök ahhoz, hogy az annyi legyen, amennyi. És hát én ezt a langyosságot, amivel meg tudnék maradni bárki szájában, soha se Csak kicsit olyan furának érzem ezt így ebben az életkorban, de hát Istenem, ez van. 061 489 és 06 36 ennek a sok szövegnek is ez az alapja. Holnap igyekszem majd nem összeszedni magam, de ezeket a szóvirágokat elveszteni utoljára ajánlom a 061 egy és nulla es telefonszámot Felolvastam Ázsdánia levelét, felolvastam azt a levelet, amit én írtam neki, elmondtam az Ugói önkormányzattal való helyzetet, valamint az, hogy amennyiben március végéig ez nem rendeződik, önök akarnak-e élni pénzügyi felajánlással. Hozzá telefonszámot kértem, és egy e-mail címet ajánlottam: döröpont, gmail.com, és erre a történetre legközelebb csütörtökön fogok visszatérni a holnapi napon. Nem látom értelmét, ha önök szóba hozzák, akkor szóba lesz hozva. Akár egy bárki érzékben most megnyilvánulni, vagy bármilyen másikben. Nem. Hát elvileg, hogy ha holnap is lesz műsor, belérfézik kísérleti műsor, akkor holnap is beszélgethetünk bármiről. Laci, arra kérlek, hogy ö, mindjárt mutatok neked egy e-mail címet, hogy arra ezt a mostani misort egészen 7-től fél kilencig küldje el, jó? Hahó! Fölé van, nem esés, utána adom. Egy másodperc türelmedet kérem, hogy valaki... Persze! Öt perc, húval hívom... 0 és 0 36 7 7 1, 1, 6, 1, kaptunk 5 percet. Itt van ez az ACD kukac. Oda légy küld el. 048 909 0367 6 help me leave behind some reasons to be made don't resent Pillanatra visszahozod, mert csak azt akarom mutatni, hogy ah, én nem ilyen e-mail címre szoktam küllni, csak akkor ezt mint egy 06148909999 és 0636771161 Máskor sokat többen szoktak telefonálni azok közül, akik eljöttek a nagyon messzire jött emberre függet attól, hogy mivel kapcsolatban vártam itt telefonokat vagy sem de nem kényszer a disznótor Eddig nem ajánlottak túl sok pénzt a karácsony gergell folytatott beszélgetésekért. De éppen most kaptam egy újabb felajánlást. Néha vannak olyan pillanatok az életemben, amikor az az érzésem, hogy meg ugyanabban a folyóban vagyok. szóval nagyon fura érzés. Talán az elhíti valamelyest, hogy nagyon rosszul aludtam. Kíváncsiak, hogyha felébredek, akkor egy másik folyóparton ébredek. 06148909999 és 0636771161. I can't be who you are I can't be Say goodbye and eat the road, pack it up and disappear, you better have some place to go, cause you can't come back around here, good goodbye, yeah, come on, live from the rhythm, it's something wild, venomous, enemies trying to reveal all I can hide, the illiterate, blinding forgetting, if I'm in the mix you won't. Ha a 3-9-ig nem kell elő Nemes Gábor, akkor vagy átkerül holnapra, vagy a jövő Ha, ha nem kerül akkor Ebben az esetben azonban el is köszönök önöktől, hogyha önök nem mutatnak érdeklődést irántam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amit én át tudtam önöknek adni ma reggel, azt átadtam érdemességéről. Nagyon impresszív volt az, a, ahányan tegnap eljöttek a Nagyon Messziről jött emberre. Én annak nagyon örültem, hogy ennyien tartották fontosnak, hogy ma visszajelezzenek az végül is másodlagos fontosságú, sokkal fontosabb, hogy eljöttek. Akar-e még bárki Nagyon utáltam ezt a mai műsort. Jó reggat. Jön Jó nemes! Szia Gábor! Azt akartam kérdezni tőled, hogy te tudod, hogy minek jön ide a Weber? Bocsánat, mi tudok? Hogy miért jön ide a Weber? Jó, ja, hát persze. Hát, hogy elkerülje a az amúgy elkerülhetetlen. De ez nem ciki? De nagyon ciki. De ez mind a két oldalról ciki? Nem, ez inkább a Webernek. Igen, a... ha, ha már akkor igen. De ez a néppártot nem zavarja, hogy egy ilyen... Hát, nem szeretnék olyan megjegyzést tenni, hogy aztán holnap visszaolvassam, hogy mit mondtam. Nincs senki! ott a fránya néppártban, aki alkalmasabb annak a vezetésére, mint a weber Nem. A weber nincs, nincs baj. Egyébként nem vezető, ő abszolút nem egy vezető típus. Ez egy, ez egy tipikus második vonalbeli menedzser. Egyébként csak csendben mondom, most független attól, hogy szerintem nem ő lesz az elnök. De ez, ez, egy, ez, ez semmivel nem tudom alátámaszani. Inkább ilyen az megérzés. Kérdezi. Igen, de ettől még a bizottság elnöke nyugodtan lehet egy menedzser. Tehát nem biztos, hogy, hogy ottan egy... egy. Jó, de egy amiről most beszélgetünk menedzserként politikus. se támogatjuk, ha jól értem azt, amit most tesz. Nem, nem, most csak azt akartam mondani, hogy ő egy, ő egy ő nem egy nagy formátumú politikus, ő egy menedzser típusú. Ő második vonalbeli keresztényben, szociális politikus, bajor, politikus. Egyeztető bárkivel akkor, amikor ide jön? Hogy hát a saját szakállára jön egyetlen. ide, miközben nincs szakáll? Annyiban a saját szakállára jön, hogy őnek nyilvánvalóan egy maximalizálandó függvénye van, hogy megválasztják. Tehát őt valószínűleg Se Orbán nem érdekli, se Jó, hát kérdezek valami hülyeséget abban a logikában, hogy létezem. Olyan nincs, hogy a Weber idejön, és erről nem szól külön. Vagy ez azért van, hogy mi most nagyon nagy érdeklődést mutassuk, hogy mi fog történni, miközben még egy ruhás sajtótájékoztatót se fognak tartani utána. Nem. A Weber hatalmas nyomás alatt van, de mondom, az ő, amit ő el akar érni. Hatalmas a gaz, nyomás alatt van a ki részéről? Hát politikai nyomás alatt van minden, a, a saját pártjának a különböző felfogású tagjai részéről, a, abból a szempontból, hogy neki arra kell gondolni, hogy ennek milyen hatása lesz az európai választásokra, abból a szempontból, hogy az európai választások után ennek milyen hatása lesz arra, hogy amikor majd a parlamentnek kell megszavaznia. Mert ugye ezt elfelejtjük mindig, hogy megválasztják a polgárok az európai parlamentet, aztán ez az európai parlament, mint minden parlament végül is úgy dönt, ahogy jónak látja, és egy parlamenten belüli erőviszonyok sok mindet meghatároznak, de meghatározók lehetnek azok is, hogy milyen a hangulata a képviselőknek. Tehát nagyon sok tényező van itt, jó fiú. annyi mindennel tisztában vagyunk, és annyi, annyi mindennel nem. Az, hogy Orbán Viktor milyen hatalommal rendelkezik, ezzel kapcsolatban már-már a legendák talaján állunk, miközben a valóság is untig Aval mennyire vagyunk tisztában, miközben te valószínűleg jobban, hogy egy bizottsági elnöknek milyen lehetőségei vannak, ő mennyire omnipotens, mennyire nem, ha megár a Balaton közepén, mintán Pista bácsi bevezetvel, és azt mondja, hogy akar egy kicsit vizen járni, sikerül -e neki vagy sem? Hát nem lehet omnipotens egy bizottsági elnök, hiszen a bizottság az 28, később majd 27 tagországnak a közös, legnagyobb vagy legkisebb közös nevező, mindig értem, hogy melyik a megfelelő terminus. De hát ő, neki, ő nem azt csinálja, amit kiszop az újjából. Ő ezeknek az országoknak a, a közösen kialakított álláspontját amely álláspont nagyon sok eltérő érdeknek az összehangolásából alakul ki. Ehhez Jó, de hogyha azt mondod, el... hogy menedzser, akkor ugye van valaki, aki a menedzsert alkalmazza. Az mennyire fontos, hogy ennek a menedzsernek, vagy nem menedzsernek van-e saját elképzelése arról az Európáról, aminek ő nem lenne egyszemélyes főnöke, mert ugye a bizottságban sok tag van, és azokat integrálni kell, de mégis ő lenne az elnök. Fontos, persze, nagyon fontos szerepe van, de azért azt ne felejtjük, hogy a döntéseket a tagországok tagországokhozzá. A tagországok együtt. Ő végrehajtja a döntéseket. Bármilyen furcsa az Európai Unió egy ebből a szempontból működő demokrácia. Tehát az nálunk van úgy, hogy van egy miniszterelnök, az kitalál valamit, aztán utólag ráütötte a pecsétet a, a nem tudom kikkel. Nem. Ott egyrészt van egy parlament, tehát főként van a, a tanács, ahol a tagországok összeülnek, ahol Orbán is az egyik résztvevő, hát nem a legjelentősebb. Mekkora a veszteség Magyarország elvesztése? Most az elvesztés már a Magyarországot. A néppárt. A néppárt? Na hát ez, ez nehéz fölmérni. De te, te, vagy, te vagy a néppárt, te vagy a néppárt, mit gondolsz erről? Én kiválok belőled, én vagyok Orbán Viktor, most téged ez, ez mennyire foglalkoztat a számarányokat, tekintve foglalkoztat a prestízedet, foglalkoztatja, ennél sokkal fontosabb tartalmi kérdések foglalkoztatnak. Mi foglalkoztat, drága elnök úr? Olyan, hogy néppárt nincs, tehát nem tudom megmondani, hogy, hogy hol lakik. Ö, ö, a néppárt, az nagyon sok pártnak a konglomerátuma, sőt, vannak olyan pártok is benne, amelyek ugyan ott szavaznak, meg ott vannak, de nem is európaiak, tehát, vagy annyiban nem európaiak, vagy nem az Európai Unió tagorságainak a pártjai, de ők is ott vannak. Ez egy nagyon, Hogy vegyet, kerülnek nagyon színes társaság. Hogy kerülnek, oda? Hogy kerülnek oda nem európai pártok? Hát ugyanúgy, ahogy a szocialista, internacionális vagy a szocialista és hát miért kerülnének oda? Ők is ilyen keresztény vagy valami hasonló elveket vallanak. Ezek jó része, ne magunkat, ezek jó része taktikai szövetséget. Tehát, hogy egy, egy párt miért ebben van, ugye az Orbán benne van, de a Kaczynszkék nincsenek benne, már a lengyelek. Na most. De euh, ez belülről mennyire ismered? Mit, mit? Hát a szerkezetén. Hát a... én mennyire ismerem a szerkezetet? Hát azt, hogy mi a, a, a frászkunyho, amely ezt az egészet összetartja, hiszen azt mondod, hogy ö, van az neki... Ez érdek, első... érdek. De ezek az érdekek, ez az érdek. ezek, ezek mennyire fixek, mennyire állandóak, mennyire változnak? Az érdek, az érdek önmagában fix. A kérdés inkább az, hogy, hogy mennyire tudnak érvényesülni. Tehát azért az nem egy rossz dolog, ez egy finom dolog a legnagyobb párcsalád tagjának lenne. Mert az azt jelenti, hát ez ugye olyan, mint a, most egy kicsit olyan, nem teljesen, persze, mert egész más Akkor a kutvölnyébe mehetnek, a... egy... mehetnek a bajukon. Igen. Vagy igen. régen. De, igen. de a, a helyzet most azért, azért nagyon furcsa, mert nagyon sok ö, ismeretlenes játék folyik, és ugye ez tényleg elég furcsa, hogy pont egy kis ország, tehát pont egy nem túl nagy ország lett hirtelen most fontos, amely nagy, nem kis országnak azért elég sok néppárti képviselő van, ezt tegyük oda. Miért lett fontos? Tehát. Tényleg fontos? Tehát? Azért, lett, azért lett fontos, mert, mert az összes nagypártnak csökkenni fog a, a már a szocialistáknak, a néppártnak, a szocialistáknak, liberálisoknak, a zöldeknek nem. Csökkenni fog a részaránya a parlamenten belül, és ezért írtelen fontossá válnak ö, olyan dolgok is, amikor van nem. Ugye ez az egy milliméter a víz fölött, vagy okay, a Oké, van, Gábor, de, minden... de tudom, hogy te különböző emberekről szakmailag más véleménnyel vagy, mint ahogy adott esetben a szakma más tagjai vélekednek ezekről a szakemberekről, vagy nem szakemberekről, de tegnap azt hallgattam a Klub Rádióban, hogy Kárpáti János és Zentai Péter arról beszélgettek, talán szénás és Sándorral, hogy azért e, csak valamilyen formátú kell lenni ennek az Orbán Viktornak ahhoz, hogy így foglalkozzanak vele, te pedig azon külpolitikai újságírók közé tartozol, aki hétről hétre kitanítasz engem, de most kitanít kitanítasz nem félreérthető formában, hogy azért ne essünk már kétségbe, vagy ne, ne essünk már itt bele a tévedés akármilyenbe, Magyarország is annak vezetője az Európai Unióban nem tényező. E, és a kettő között én itt, és karibdíszek között izé evezem Nem, itt, hogy az egyiknek nagy jelentőséget tulajdonítennék, a másiktól pedig e, elszomorodnék, de azért örülök annak, amikor, ha azt kérdezem Kecskemétel, hogy merre van szólnok, akkor mindenki egy irányba mutat. Most pedig e tekintetben különböző irányokba mutatnak, és nem akarok kerülő úttal eljutni Kecskemétről szólnokra. Jó, annyit azért hozzátettek a, az alapállításomhoz, hogy de történetek az bizonyos egy milliméterrel a víz felszíne fölött vagy alatt, amikor ez az egy millimétert Orbán jelenti, akkor ő hirtelen jelentésé válik, igen. Tehát ebből a szempontból jelentős, és ezért jelentős Weber számára is hirtelen most, mert most pontosá válik, amikor ő az a bizonytalan tényező, amelyet megváltoztathatja, a, az ő esét, akkor, akkor Jó, Gábor figyelj, abban az időszakban amikor nevelkedtem ilyenkor mindig szocializációt szoktak mondani, de az nagyon bonyolult akkor különböző ö, külpolitikai műsorok voltak ahol okosabb és butább emberek beszéltek nemzetközi figurákkal, és az embernek valamilyen képe volt, miközben a szocializmusban olyan nagyon a szocializmus, azt nem akarta, hogy Magyarországról nagyon sokat tudjunk, de valami ismeretlen okból a külföldről viszonylag bőven tájékoztatott, arról a külföldről, ahova én olyan nagyon könnyedén el se tudtam menni, a legkülönböző műsorokban, a tévében és a rádióban. Én azt állítom neked a tévedés közepes kockázatával, hogy aki itt él, az úgy mutat érdeklődést az iránt, amiről mi beszélgettünk, hogy annak milyen belpolitikai vonzata van, mert egyébként magát a történetet tízes skálán kettesre nem érti, és nem is tud neki jelentőséget tulajdonítani. Nem, Egyfolytában csak az van benne, hogy ez vajon rá hogyan vonatkozik, és azt hallja, hogy ez a tábor ezt mondja, hogy így vonatkozik rá, a másik tábor azt mondja, hogy úgy vonatkozik rá, és kezdi eludni ezt a helyzetet. Nem, nem, nem. A, a... Én nem, nem hallottam ezt a beszélgetésemről most. Nem, nem, nem, nem, én most, én most már arrébáltam. biztos abban egyetértek, hogy a magyarok számára az, hogy Orbán milyen és hogy milyen taktikai vagy egyéb érzékel rendelkezik, hogy hogyan gyűri maga alá az egész magyar politikai életet és társadalmat az a magyarok számára, Valóban. Igen, hogy egyébként Magyarország, miközben egyébként az Unió mi vagyunk, és ez egyébként egy teljesen jogos kritika. Ugyanakkor az Uniónak a működésével kapcsolatban az ismeretek azon praktikus dolgok kapcsán, mint amiről te most beszélsz a bizottsági elnök, személyét és tevékenységét, illetően roppant kevés is információ van, és arra, hogy a Magyar Közszolgálati Televízióban, vagy az EHO Televízióban nekem aztán gancegál, miközben persze a lényegét tekintve nem, lehetne hetente látni egy nagy interjút Weberrel, Junckerrel, bárkivel, aki ezen ügyekben megszólal az Uniót és Magyarországot, illetően, hát ezt nem nagyon lehet elmondani, így aztán lesz egy ilyen ködös képem ezekről az emberekről, azon aktualitások kapcsán, amelyen aktuális kapcsol az EHO TV től a Magyar Televízión keresztül a klubrádióig megjelenítik őket, miközben halvány gőzöm nincs arról, csak valami belülről sugja, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a látom. Igen, tényleg az Európai Unióról ahhoz képest, hogy milyen fontos, nem sokat tud. Már a, most de a meg sincs szólítva. Azért. Nincs, de azért, mert az Európai Unió ma a magyar belpolitikába egy olyan szerepet játszik. De te se szólítod öm, meg, nem, nem hívott fel a Junkert, a? Junker hogy Junkerről beszélnék önnel, annyi nyelv van, amit Nem, egyéb... mert én szerintem, akkor én szerintem attól az Európai Uniót nem fogják jobban ismerni, hogy én egy Junkerintre jól csinálok. Azt honnan Tehát, tudjuk? Hát Előbb aztán majd hát Azért, mert egy Junker, mert egy Junker mint, egy, mint egy politikus, mint egy vezető politikus, azon a szinten van, már, amikor olyan mondhat mondhatsak. Jó, csak Gábor, én nem tudok abban a valóságban élni, ami ma már csúcsra járatta magát, hogy valamit mond az Unió, mi arra azt, valamit cálfol az Unió, mi erre azt mondjuk, hogy pontosan ezzel ismeri be, és nyolc pontban eldörögjük, hogy mit tervez az Unió. Vagy a bizottság. Erre jön az bizottság, megint elmondja, hogy ezek mind nem igazak, amire a Magyarország azt mondja, hogy hát ez már megint bizonyíték arra, hogy mind akarják, és megint nyolc ponttal előjönnek, és miközben nem történik semmi új novum is után szabadon, olyan mértékben van lefárasztva ezügyben a közvélemény, hogy az ember meghallja a nyolc pontot, meghallja az uniót, meghallja az ellenzéket, meghallja Kovács Zoltánt, és a rögvest kikapcsolja a televíziót, és elmegy kukutyinba az abot hegyezni. Azért ez abszurd. Igen, de azért ennek az, ennek az ágyazott meg, hogy van egy nagyon masszív hazugság kampány, ami évek óta folyik, amely érzelmileg megalapozott valamit, ami már elég csak annyit mondani, hogy soros, és mindenki tudja, hogy miről van szó, és ha azt mondod, hogy soros egyelő Junkerep, azt is mindenki tudja, hogy mit jelent, és ez untig elég. Ma a magyar társadalom annak következtében, hogy egy ilyen masszi, nem tudok jobb mondani, göbbelsi propaganda eh, alatt áll, amelyből mm, kikilóg egy-két eh, minimális kis, nem is hegycsúcs, hanem, hanem kis zombék a, a mocsárból, de egyébként ez alapít, ez alapozza meg ezt a helyzetet. Ezen semmit nem változtat, semmifajta interjú, vagy semmifajta ö, nyilatkozat, vagy akármi. Éve, ha megnézed, 15 óta egy olyan masszív agymosás folyik Magyarországon, amelynek van egy eredménye, és emelnek persze az az alapja, hogy nem létezik Magyarországon igazán független te sajtó. te alapvetően azokhoz beszélsz, akik nem agymosottak, mondvan, hogy az agymonosodtokkal való beszélgetés teljesen fölösleges? Nem, ezt nem mondom, hogy teljesen fölösleges, de sajnos tényleg így van. Sajnos Magyarországon nem az van, hogy a polgár kinyitja az egyik újságot, a másik újságot, meghallgatja az egyik rádiót és a másik rádiót, és akkor kialakítja az álláspontját, hanem az van, hogy kap masszívan, tényleg agymosát szintjén egyfajta zuhatagot a fejére, ami, ami átalakítja, és őszínűleg egy polgártól nem várom el azt, hogy minden nap a ö, a Financial Times és a Áziát. És ez, ez, ez, ez nonszensz. Ha létezne Magyarországon egy független, a feladatát renormálisan ellátó média és sajtó, akkor nem ez lenne a helyzet. De nem létezik. Ebben a helyzetben persze ö, mi beszélgetünk, mondjuk egy nyilván eléggé korlától számú közönségnek a magunk véleményét és igazságát, de, jó, de nagy néz, néz, néz, néz, ezek, akiknek mondjuk, jó. már úgy is tudják azt, amit mondjuk, jó. ettől még persze nem vagyunk. Felajánljuk a lehetőséget, hogy hogyha bárki kérdezni akar tőled, akkor azt most megteheti, fogalmam sincs, amivel kapcsolatban akar kérdezni. Teljes, persze, természetű. 06148 és 06 az egyik telefon, az biztos foglalat lesz, fogalmam sincs, hogy melyik, de a másik szabad. Nem mondom azt, hogy ezt várjuk ki, addig azért kérdezek, aztán majd elköszönök, mert a borzasztó estén volt, és aztán valamit még itt a fejemmel akarok ma kezdeni, hogy te, aki külpolitikai tudósító vagy, azért sose kerültél abban a helyzetben, mint most hogy egy olyan falat kell áttörnöd amely nem azonos azzal hogy az emberek keveset utaznak külföldre hanem akár elutaznak külföldre de olyanok mint akik egyébként képesek az itteni propagandát vallani miközben egészen más tapasztalnak azon rövid vagy hosszabb időszakúban amikor elhagyják az ország határát de mit tudsz kezdeni ezzel a helyzettel mint külpolitikai üsgérő mi a te dolgod? Nézd, e, majd el kell mondanom, hogy ez nem csak rám vonatkozik, ez, ez ma minden magyar újságiról vonatkozik, akár fül, akár belpolitikai. Tehát az, hogy valaha volt, azért mind a ketten a magyar királyi már úgy értem e, államszocialista vagy állami rádióból jött amelynek megvoltak a korlátai, de amelyen rádiónak volt egyfajta, nem tudok jobb szót mondani, szakmai mérsége. Tehát persze, mindenki tudta, hogy hol vannak a falak, de azokon a falakon belül mégiscsak valamilyen minőségi munkafoly. Na most ezt azt hiszem Magyarország egész nézem meg. Tehát nincsenek ilyen jellegű ö, világító tornyok, ilyen, ilyen mércék, amelyhez am, ugye, valamikor kinyitotta az ember a rádiót, akkor nagyjából tudta, hogy mit kap onnan. És nagyjából volt egyfajta bizalmi index, ezért nem véletlen, hogy a rendszerváltás alatt, vagy után, vagy, vagy közvetlenül követően a legnagyobb bizalmi indexe a Magyar Rádiónak És hát ennek nyilván az volt az alapja, hogy akkoriban egy műsor valamilyen szakmai szinten készült, valamilyen... Szakmai igények megfelelt, persze politikai elvárásoknak meg is megfelelt, persze rengeteg kompromisszumot kötöttünk, persze nyilvánvalóan csak elkövettünk olyan dolgokat, amelyeket ma szégyellek. De azért egy másfajta médiavilág volt, és még ehhez az is hozzájárult, hogy amikor mi, hát hogy is mondjam, csak nem a teljes igazságot bontottuk ki, vagy nem minden szeretét bontottuk ki, azt tudta a hallgató, vagy olvasó, vagy néző, hogy ezek az urak most itt ezen a ponton egy falba ütköztek, innen nem mennek tovább, de, de azt tudták, hogy mi van a falon túl, vagy a szabad Európából, vagy Isten tudja honnan. Tehát volt egyfajta világképük, én nem tudok jobb mondani, a magyar társadalomnak a, az informáltsági szintját külpolitikáról viszonyosan sokkal-sokkal magasabb, és megalapozottabb, és jobb volt, mint a mai. Én ezt bizonyítani persze nem tudom, de hát abból, ki, abból kiindulva, hogy milyen műsorok, milyen igények kielégítésére voltak, hogy milyen újságokat olvastak az emberek, hogy milyen szinten beszélgettünk a kollégákkal, milyen szinten folytak a, a részint a műsorok, részint a fórumok, az Isten tudja mik. Ebből az pontakozott ki, hogy ez egy sokkal jobban, sokkal felnőttebb társadalom volt bizonyos szempontokból. Tehát jobban tudtuk, hogy hol van a helyünk a világban. Pontosabban tudtuk, tudta egy magyar polgár, szerintem egy magyar politikus is fölmérni, hogy Magyarországnak mik a lehetőségei, hogy mit jelent az, hogyha a Kádár ezt lépi, vagy azt lépi, hogy ezt milyen környezetbe teszi, milyen lehetőségei vannak. Ma szerintem ilyen mítikus figurákkal vagyunk körülvéve Orbán is egy ilyen mitikus figurává vált igazából nem tudjuk hogy mit tehet, mit nem tehet mi az, ami, mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz mert egy olyan hazugság buborékban élünk amelyet nincs igazán olyan tű amely típuk jó, de akkor átmenetileg vagy tartósabb minden esetlegessé is válik nem, nem én szerintem egyrészt ezek, ezek nagyon hamar megváltozhatnak. Öm, hát, hogy a, a magyar társadalom sajnos nem változik. Tehát az, az amit itt ö, szellemi, erkölcsi rombolásban, ö, ha semmi más nem mondott, csak azt a szó, hogy migráns, ami ezen a téren történt Magyarországon, és ami ami ami, ami, ami, ami hagymoságban, ezen a téren történt, ez nyilvánvalóan hosszú távú hatás hát beleértve, hogy a, a májusi választások valószínűleg ennek lesznek a lenyomatai miközben nincs migráns, és nincs migráns probléma sem a magyarok, nem hogy magyar Európában, igazában nincs egy 25 rangú kérdés és ezzel együtt igen csak az emberben no, de, lesz egy ilyen hiába valóságérzés, mert kicsit olyan ez, mint ha az ember egy víznélküli medencében úszna, holott abban akkor már sokkal egyszerűbb futni. Tehát ez az egész, ami itt zajlik, azban van valami nevetséges, szomorú, hátborzongató, egyszerre is külön-külön, ahol az ember eldönt, hogy valójában mi, miről is akar beszélni annak érdekében, hogy valami úgy maradjon meg a hallgató fejében, amivel még tíz percúban is tud mit kezdeni. Ez egyre nehezebb. Igen, ez így van, egyre nehezebb, egyre kevesebb az oxigén körülöttünk, már úgy értem a. a, a én nem vagyok abban biztos, közül. én nem gondolom azt, hogy kevesebb. Én azt gondolom, hogy azt kell megtalálni, azt az utat amin érdemes közlekedni. Én nem érzékelem azt, hogy, hogy maga -e. változik a helyzet, van, hogy jobb van, vagy rosszabb, de érdeme nem gondolom. Azt gondolom, hogy a megoldásnak a találása azt az tűnik egyre nehezebbnek, Már pedig az a te dolgod vagy az én dolgom, abban kapcsolatban lehet kárhoztatni pártunkat és kormányunkat és az ő eljárását, meg az, hogy ők sokkal többen vannak, mint te meg én, de az mindenre nem lehet indok, vagy ha mindenre indok, akkor egyszerűbb abba hagyni. Igen de te foglalkozó belpolitikai kérdéseket, mert ugye te nem műsor. Hát így foglalkozó, az túlzás van szóra, szóra. Jó, mindegy. Én nem. Igen. Tehát az én számomra ez a lehetőség kevésbé van adva. Én egy kicsit olyan vagyok, mint egy, mint egy ö, ö, hogy is mondjam, csak magának való lény, aki mondja magáit, aztán vagy meghallják, vagy nem hallják, de de igazában én egy, én egy ilyen külföldről szóró valaki vagyok. Én azt tudom elmondani, amit itt látok, itt hallok, amit az Európai Unióban látok, hallok, ezt elmondom, de megpróbálok persze lenni arra, hogy milyen szöveg, vagy milyen közegbe mondom, kinek mondom, azoknak mi van a fejében, de azt nem tudom befolyásolni, hogy egyébként ezeknek a feje milyen. És, és nem is csinálok olyan műsorokat, amilyen fejbefolyásolásra foglalkoznak. Én egy nagyon szűk területet, a külpolitikát csinálom. Ez valaha nagyon fontos volt, most úgy értem média szempontból, már ma, ma pont olyan fontos, Magyarország számára pont olyan fontos a de, de De ez nem így van. Ha megnézed a magyar társadalomban, és most kicsit a feltételőzések én vagyok, mert azért ott nem annyi ismerem annyira, hogy mi az, ami az embereket foglalkoztatja, abból kiderül, hogy ugyan, úgy tűnik, mintha annak lenne valami köze a külpolitikához, vagy a külföldetős, de Mint valójában olyan. nem, valójában belső félelmeknek a tükröződése, belső problémáknak a valamilyen módon való hát, új megoldásokat kéne tudni kitalálni. Hát igen. A világláttatására. Most elköszönök, mert olyan mértékben fáradtam el, mintha hegyet másztam volna, és akkor a jövő héten ismét találkozunk. Miről beszéltél a podrádióban, azt még meséld el, mert az biztos fontos lehetett. Nem beszéltem, hanem meg kellett csinálnom. a Most vettem észre éjjel fél egykor a Juncker és a May, még egy utolsó nagy ezen próbálták befolyásolni a ma esti ö, londoni szavazást a Brexitről, amelyben hát lényegében ugyanazt, ami eddig volt, elmondták, csak. Komoly komolyképpen úgy csináltak, mint hogyha most az Európai Unió valami komolyat mondott volna, vagy tett volna, most már, most már nem tényleg. Ez egyébként azt mutatja, hogy a hülyeség és a az azért, azért nem magyar specialitás. Tehát az előfogul Megnyugodtam. Csokolom. Szia! Akkor még egyszer zárózen, ha bárki telefonálni akar, Uh, az eddigi felajánlások alapján, ha a felajánlásokon múlik, akkor nem lenne karácsony beszélgetés, de várok még, meg hát <coughs> ez is önökön áll vagy bukik, én csak a felajánlással kapcsolatos felhívást tudom közzétenni, tenni, reagálni már önöknek kell. <coughs> dörö.fiolajanaskuka gmail.com, illetve Várok fél percet, egy percet várok, mert pont 9:12 van, és akkor én nem indítom el a zárózenét. Már egyszer úgy is elindítottam. Ha egy percen belül befut egy telefon, akkor maradok, ha nem, akkor elköszönök. 45. dörö.fi alajanoskuka.gmail.com Minden nap kísérleti misor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Ezen a héten, holnap és holnap után. A jövő héten minden nap, az azt követő héten egyik nap sem. Tehát a csütörtök a jövő héten, hétfőket egy a csütörtök péntek az azt héten egyik sem. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Húsz. Elnézést a keszekusza lettem volna ma. Igen. Jó Igen. Jó reggelt, tő. több nem gábor szeretnék. Oké, okay, rendben van. Döröpont, Fialajános Kukat, Jiménez Pontka,